Kandidaten -Podcast. Sehr gut. Dann begrüße ich euch alle zum vierten Grilltermin heute in Vorbereitung auf die AV Pump. Ich bin die Caro oder auch Gihan oder wer mich auf Twitter beschimpft wie 688i und ich bin heute euer Moderator. Ähm, das Prozedere wird so laufen wie in den ähm, vorhergehenden Grillterminen. Wer es nicht kennt, es wird so sein, dass die Kandidaten nach einer Zeit haben, sich vor, vorzustellen. Dafür stehen, stehen ihnen drei Minuten zur Verfügung. Danach hat jeder Kandidat äh, 15 Minuten Zeit, um sich von euch befragen zu lassen. Ähm, ich möchte aus gegebenem Anlass nicht bei euch, sondern generell darauf hinweisen, ähm, dass der Termin dafür da ist, die Kandidaten kennenzulernen und sich in Meinung über sie zu bilden. Das heißt, wenn ihr eine Meinung über die Kandidaten habt und sie in eurer Fragestellung kundtun wollt, seid bitte sehr, sehr, sehr ähm, sparsam damit, denn es wird sicherlich eine Menge Leute geben, die auch Fragen stellen wollen. Entschuldige bitte, kannst du irgendwas an deinem Mikro verändern? Du bist manchmal sehr schlecht zu verstehen. Dann gucke ich mal ganz kurz zu meiner Einstellung. Werde ich leise oder schwankt es generell? Äh, je länger du sprichst, desto leiser wirst du. Dann muss ich häufiger Protokoll drücken. Gut, ich probiere es mal. Ich habe jetzt gerade ein bisschen rumgedreht. Bitte schreit, wenn es zu leise wird. Okay, ich verstehe geblieben dabei, dass ähm, ich euch bitte wirklich fragen. Und äh, jetzt nicht unbedingt äh, suggestivfragen, sondern wirklich Fragen, die äh, einen gewissen Erkenntnisgewinn bringen können. Genau, gibt es erstmal Fragen zum Prozedere an der Stelle. Das ist offenbar nicht der Fall. Dann würde ich doch gleich mit dem ersten Kandidaten starten. Dirk Ulbrich. Ja, hallo, guten Abend. Dann fange ich auch gleich mal an, mich vorzustellen. Mein Name ist Dirk Ulbrich. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet. Vater zweier Töchter, die 15 und 19 Jahre alt sind. Ja, ich bin gelernter Kraftfahrzeugmechaniker und habe mittlere Reife als Bildungsabschluss und ich arbeite seit zehn Jahren im technischen Bereich für Hydraulikanlagen. Bis zum Eintritt bei der Piratenpartei im April 2012 war ich zwar politisch interessiert, aber bisher noch kein Mitglied einer anderen Partei. Soweit erstmal zu meiner Vita und äh, alles Weitere klären wir jetzt beim Grillen. Du hast grundsätzlich nach zwei Minuten Zeit, um dich noch ein bisschen weiter vorzustellen. Möchtest du den Anspruch nehmen? Äh, nein. Ich, ich halte es generell etwas kürzer, ähm, einfach um äh, auch anderen noch Gelegenheit zu geben, sich vorzustellen und das Ganze ziemlich straff zu, durchzuziehen. Du machst das mit der Effizienz, ja? Ja. Ja. Gut, dann erste Frage. Steht schon im Pad hier. Joker. Jo. Genau, du hallo. hast jetzt echt Zeit für die Fragestellung, weil du dich so kurz vorgestellt hast. Jo. Äh, hallo Dirk. Ähm, welche Ausschüsse möchtest du übernehmen und was waren die letzten zwei, drei Themen, die, diese die eine dieser Ausschüsse behandelt oder diskutiert hat? Hm? Ja, aufgrund meiner Themen, die ich äh, soweit habe, wäre der Ausschuss Arbeit und Soziales im Bundestag äh, interessant. Ähm, Auswärtiger Ausschuss wäre auch ganz gut und Verteidigung wäre noch eins meiner Steckenpferde. Das ist allerdings mehr so ähm, als, als äh, an letzter Stelle. Ähm, also hauptsächlich Arbeit und Soziales. Die letzten Themen, die die behandelt haben, das war ähm, am 16. war da ein Ausschuss mit, äh, glaube ich, zwölf Tagesordnungspunkten und da gab es dann ähm, Also der Tagesordnungspunkt 1 war äh, ziemlich langes Wort, äh, beziehungsweise langer Satz. Transparenz für soziale und ökologische Unternehmensverantwortung herstellen. Klimawische Pflichten zur Offenlegung von Arbeits- und Umweltbedingungen auf europäischer Ebene einführen. Ich könnte jetzt alle Themen äh, aufführen, aber es würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Gut, die nächste Frage, die hier drin steht. Kommt von jemand von hier aus dem Kanal? Möchtet ihr selber stellen? Dann stelle ich sie. Ähm, Zitat, du bist im Portal die Nummer 10, bist also schon lange eingetreten. Du hast aber nur einen Unterstützer. Ziehst du Schlüsse daraus? Ja, dass man nämlich nicht kennt. <lacht> und ähm, ist auch, äh, passt auch dann auf die nächste Frage, weil ich wahrscheinlich noch nicht so lange in der Partei bin und eben noch nicht äh, zu allen Themen mich geäußert habe. Gut, die nächste Frage... Zitat: Du bist erst 2012 eingetreten und hast schon einen riesen gepult. Trotz klarem Potenzial sind das denkbar schlechte Voraussetzungen. Deine Chancen sind gleich null. Willst du sich lieber direkt dran geben für dieses ähm, Anmerkung von mir. Ich weiß nicht genau, was der letzte Satz Du gehst wieder weg. Bist ja nochmal drauf drücken. Entschuldigung. Anmerkung von mir. Ich weiß nicht genau, was der letzte Satz bedeutet. Ich habe es noch vorgelesen. Also ich habe auf einer mailing was geschrieben und habe mich dort im Ton vergriffen. Das muss man dazu sagen. Ich habe einem Sp äh, äh, Spammer, jetzt steht da weiter unten, du hast jemandem durch die Blume den Tod gewünscht. Ist das nicht eine schlechte Voraussetzung? Nein, also ich habe niemandem den Tod gewünscht. Ich habe mich auch dafür nochmal entschuldigt. Der Dave Kay, der, der Kai Schmalbach, der hatte mir da äh, den gehörigen Kopf gewaschen. Und ähm, es war also auch nicht meine Absicht, jemandem dort irgendetwas zu wünschen. Es war einfach eine Sache, die da gelaufen ist. Da ist jemand auf der NRW-Mailingliste, der da immer äh, rumspammt in, in Bezug auf den Udo Vetter. Und ähm, da haben andere auch schon was zugeschrieben. Und ich habe da einen einzigen Post zugemacht, äh, wo ich im Ton wirklich daneben lag, ähm, was ich auch sehr bedauere. Aber ich sehe da nicht erstmal nicht den das problem dass ich dort jetzt das gleich dran geben soll alles sondern ähm, ja verbale Entgleisungen passiert auch mal passieren auch beim besten profi und ähm, ja was soll ich dazu sagen noch die sache ist einfach äh, dumm gelaufen bedaure ich und Weiter wie bisher. Ich mache erst mal weiter wie bisher. Es muss, äh, es geht ja eher, eher um, die, um die Themen, die wir vertreten, und nicht um die diese, äh, diese Sache. Die nächste Frage. Zitat: Ein Piraten-MDB -MD wird viel Koordinationsarbeit zur Basis und zu den AGs bewältigen müssen. Du hast aber nicht einmal AG-Erfahrung. Wie denkst du, eine Aufgabe zu bewältigen, die etliche länger tätige Piraten davon abgehalten hat, selbst zu kandidieren? dass mir bewusst, dass ich Koordinationsarbeit hab, äh, haben muss, dass da viel Kommunikation auch stattfinden muss zwischen Basis, äh, der AG oder den AGs und den, den Abgeordneten. Nur weil ich, äh, ja gut, AG-Erfahrung, was, was bedeutet AG-Erfahrung? Muss ich zu allem sofort meinen Senf hinzufügen, wenn andere schon diese Meinung äh, schreiben? Ich lese viele Mailinglisten, bin bei mehreren AGs in der Mailingliste angemeldet und muss aber nicht zunächst einmal jetzt gerade meinen Senf dazugeben. Deswegen zähle ich das jetzt auch nicht sofort als keine Erfahrung. Ach so, ja, die, die, Auf ja, die Aufgabe <lacht> bewältigen ähm, würde ich aber nicht sagen, dass ich dadurch nicht in der Lage bin, eine Aufgabe, die im Bundestag gestellt wird, zu bewältigen. Also das äh, traue ich mir doch durchaus zu. Die nächste Frage in Zeile 32 hattest du vorhin schon beantwortet, ähm, meines Erachtens nach, oder sieht das jemand an? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zu Zeile 34. Zitat. Warum willst gerade du in den Bundestag, um die willst du unsere Logik des machen zum Ändern vertreten? Moment bitte, ich habe hier gerade ein Problem. Bin ich zu verstehen? Ja, bist du. Okay, Gott sei Dank. Kannst du mal wieder ganz kurz die Frage wiederholen? Irgendwie kommt das hier gerade alles... Ich, an. Ja. Gut, äh, Ja, der faire, der faire Pirat war das hier. Warum willst gerade du in den Bundestag und wie willst du unsere Logik des Klarmachen zum Ändern vertreten? Das war deutlich, okay, danke. So, also, ähm, ich habe zu vielen, nein, nicht zu vielen Dingen, aber ich habe äh, eine klare politische Meinung, die ich durchaus vertreten kann. Ich habe verschiedene, ich bin leidenschaftlich, muss ich mal sagen, ich bin organisiert, ich habe ein dickes Fell, ich bin konsensfähig. Also das heißt, ich kann mich auch teilweise auch unterordnen, wenn, wenn im Konsens in der Sache besteht und in Details nur Unterschiede. Ich denke, das macht mich auch wählbar für den Bundestag. Außerdem repräsentiere ich die breite Mittelschicht, den Arbeiter, was eigentlich im Bundestag völlig untervertreten ist. Und eben sowas sollte auch weiterhin in den Bundestag. Ich denke, das sind alles so Eigenschaften und noch viel mehr, die mich dazu befähigen und die ich weswegen ich in den Bundestag möchte. Gut, danke schön. Dann, B.Kill wollte gerade etwas sagen bzw. fragen. Wie heißen die 16 deutschen Landeshauptstädte? Ohne zu Ohne. googeln. <lacht> Gut, fangen wir wollen wir das jetzt wirklich durchgehen? Okay, dann fange ich mal an. Wir fangen an, oben in Schleswig-Holstein, das ist Kiel. Dann gehe ich mal rüber nach Niedersachsen, das ist Hannover. Ähm, ich mache jetzt erstmal die westlichen. Berlin, Berlin. Brandenburg ist Potsdam. Nein, ich Quatsch, ist ja auch schon Osten, aber egal. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist Düsseldorf. Äh, Rheinland-Pfalz ist äh, Ach, verdammt. Machen wir aber erstmal weiter mit Hessen. Das ist äh, Wiesbaden. Äh, Baden-Württemberg ist, jetzt muss ich lügen, Karlsruhe. Okay, okay. reicht schon. Danke. Dankeschön. Ähm... Die nächste Frage in Zeile 35 ist für mich hart an der Grenze zu Frage. Diese Frage werde ich jetzt einmal zulassen. Fragen, die weitergehend sind, werde ich aber nicht ähm, zulassen. Die Frage ist, Zitat, was würde dich bewegen, deine Kandidatur zurückzuziehen? Persönliche Gründe, ähm, die äh, aus, aus zum Beispiel irgendetwas im, im Familienbereich oder im privaten Bereich, die... Äh, Ein einschneidendes äh, Ereignis wären in meinem Leben, dass dass ich jetzt äh, mich um diese Sache unbedingt kümmern muss und die meine, die mich von dieser Kandidatur abhalten würden. Gut, die nächste Frage, Zelle 36. Hast du bei deinem Entschluss zur Kandidatur nach dem piratigen Mandat gehandelt? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Ich bräuchte mal kurz eine Erklärung, was das piratige Mandat bedeutet. Äh, Ein Pirat macht, was wichtig ist und ohne zu fragen und wenn, stimmt das mit anderen ab, aber entscheidend ist, machen, nicht labern. Ja, weil das ist auch meine Lebensauffassung. War das seine Antwort auf die Frage? Ja, weil ja, wenn, wenn das Pirat-Mandat bedeutet, machen, nicht labern, dann ist das genau das, warum ich, warum ich kandidiere. Gut, die nächste Frage, Zeile 37. Zitat: Wie findest du die Idee des Frankfurter Kollegiums? Ähm, ich habe das ähm, Manifest gelesen, für gut befunden, weil es meine Auffassung von Politik trifft. Finde aber die Idee des der Vereinsgründung und dieses ganze drumherum vom Frankfurter Kollegium völligen Blödsinn. Wir haben genügend Platz in der Piratenpartei, um daraus eine AG, eine AK oder sonst irgendwas zu machen. Und ich finde, dass das Ganze dort im Frankfurter Kollegium ziemlich intransparent und, und daneben läuft. Da haben sich, das kommt mir so vor, ein bisschen wie ein Pöstchen geschachere äh, damit da irgendjemand äh, in der Zeit nach dem Piraten noch irgendwas zu tun hat. Ähm, aber grundsätzlich, von der politischen Auffassung, ist es okay. Aber ich würde das Frankfurter Kollegium nicht unterstützen, ähm, weil die es halt, halt so betreiben, wie sie es gerade machen. Gut, die nächste Frage, Teile 38. Eine Frauenquote in der Wirtschaft oder eine Frauenquote bei den Piraten? Unabhängig von der Höhe der Quote. Frauenquote als letzte Konsequenz in der Wirtschaft ähm, wäre angebracht, weil solange keine Fre die freiwillige Selbstverpflichtung in der Wirtschaft nicht funktioniert ähm, und man immer nur redet und es nicht macht, äh, bringt das ja alles nichts, wenn Frauen dadurch immer noch äh, benachteiligt werden. Mm. Ich bin dann für eine Frauenquote, wie gesagt, wenn die freiwillige Selbstverpflichtung nicht mehr funktioniert. Irgendwann muss dann mal die Politik eingreifen und dort mal Rahmenbedingungen schaffen, damit wirklich auch äh, Benachteiligungen dort aufhören. Dementsprechend bin ich also dafür. Ähm, ab wie viel Prozent kann ich nicht sagen. Ich habe da nicht äh, keine Erfahrung äh, drüber. Gut. Ähm, Teil 39. Welcher neue Programmpunkt vom BPT hat dir am besten gefallen? Einen von den äh, fünf oder sechs, die wir beschlossen haben, oder ein von den 900? Das steht nicht hier, du kannst es hier also aussuchen. Moment, das schreibt noch gerade, Ja, genau, es wird gerade äh, definiert, also beschlossene Rampunkte, neue. Da müsste ich erstmal nachsehen. Ich habe ähm, bei einigen mit abgestimmt, oder bei allen mit abgestimmt. Ich kann aber jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, ich habe das jetzt im Nachhinein nicht mehr im Kopf, was da jetzt alles äh, gemacht wurde. Mm. Da müsste ich mir erst nachsehen. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Du hast das Piratenbüro im Märkischen Kreis mit gegründet. Du wirst jedoch nur von einem Piraten aus deinem Kreis unterstützt. Wenn du weiterhin spürst, dass du so wenig Zuspruch bekommst, wärst du dann bereit, uns die sieben Minuten auf der Bühne zu schenken? Ja, ganz klar. Einfach, weil äh, wir haben, ich weiß nicht wie viele, 114 Kandidaten, Und äh, wir kämen niemals durch, wenn nicht der eine oder andere nach, nach dem ganzen äh, Prozedere da äh, sich vorstellen wollte. Das wäre Blödsinn. Wir kommen zur letzten Frage, Bikel. Eigentlich wollte ich eine andere stellen, aber dann könntest du uns eine Unterstützeranzahl sagen, äh, die bis nächste Woche vorliegen muss, damit du noch zurückziehen würdest. Also unter 10, unter 15... Ich wäre schon froh, wenn ich einen zweiten bekäme, <lacht> aber äh, ich, ich kann ich auch nicht zu so sagen. Ähm, ich werde mich auch nochmal mit meinen Piraten hier im, im MK äh, äh, besprechen, ob ich da auf deren Unterstützung zählen kann. Ich habe äh, schon öfters mal die sogenannte Vertrauensfrage dort gestellt und man hat, sehr, man hat mir äh, bisher noch nicht so äh, eindeutig was dazu gesagt. Wie gesagt, weil ich wahrscheinlich auch noch zu unbekannt bin. Ähm, wir werden das nochmal besprechen und dann werde ich weitere Entscheidungen bekannt geben. Eine halbe Minute hast du noch, um die Frage zu beantworten, was du in der Piratenpartei schon inhaltlich gemacht hast. Ja, ich arbeite viel äh, in der Kommunalpolitik jetzt mit. Wir, wir fangen an, Themen dort zu erarbeiten. Und äh, eigentlich sind wir auch noch mit im Aufbau von dem äh, Ganzen dort. Äh, inhaltlich kann ich da noch nicht viel vorweisen. Was ich jetzt richtig an Anträgen oder was eingebracht habe, ist noch nicht passiert. So, Die Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich beim Kandidaten Dirk Ulbricht. Ich bedanke mich bei den Fragestellern. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich allerdings ganz kurz äh, noch eine Prozessklärung herbeiführen, glaube ich. Äh, ich hatte vorhin gesagt, es kann sein, dass es nicht richtig ankam, ähm, dass ihr die Fragen nur ins Pad schreiben müsst, wenn ihr selber nicht sprechen könnt oder wollt ihr. Dann lese ich sie nämlich vor. Ihr könnt aber, so wie das Kill gemacht hat, ähm, einfach euren Namen reinsetzen und dann rufe ich euch auf und ihr könnt eure Fragen stellen. Also ich möchte jetzt niemanden die Frage aus dem Mund nehmen und ich hoffe, es fühlt sich niemand auf den Schlips gedreht, dass ich das gerade teilweise getan habe. Sobald sie hier im Patch stehen, lese ich sie vor. Wenn ich sie selber stellen wollte, schreibt einfach euren Namen in die Reihenfolge. Entschuldige bitte, kannst du zwischen zwei Sätzen einfach mal die äh, Speak-Taste loslassen und wieder draufdrücken? Ich dachte, das ich er gerade getan. Ja, mache ich. Gut, ähm, soviel zur Verfahrensfrage. Und wir kommen zur nächsten Kandidatin, Christina Worm. Christina? Ist ich das richtig, dass sie nicht anwesend ist? Doch, doch. Ich habe nur, hab nur die falsche Taste gedrückt. Ah, alles klar. Dann darfst du dich jetzt vorstellen, drei Minuten lang. Ja, okay. Ähm, hallo, mein Name ist Christina Worm. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin verheiratet, komme aus Bochum. Ich bin selbstständige Rechtsanwältin in Essen und habe als Fachgebiete Sozialrecht, Strafrecht und Opferrecht Ich bin seit April 2012 bei den Piraten, weil ich ähm, in der täglichen Arbeit gemerkt habe, ähm, wie die Überwachungsmechanismen des Staates halt äh, in die Rechte des Bürgers eingreifen, gerade durch die Strafverteidigung, sei es durch Lauschangriffe oder die Kameraüberwachungen. Ähm, und bei dem Sozialrecht bin ich halt sehr stark mit den Problemen der Menschen äh, in Kontakt gekommen und habe mich deswegen nach einer, nach einer Partei angeguckt. Du noch, genau so. Du verschwindest im Moment genauso wie die anderen Kollegen. Einfach mal die Taste zwischendurch drücken, dann loslassen und wieder drücken. Okay. Ähm, ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall nach einer Partei geguckt, die meine, meine Bedürfnisse auch ein bisschen befriedigt. Ähm, und habe da die Piraten gefunden. Und ähm, vor allen Dingen, weil es die Möglichkeit gibt, sich überall einzubringen und auch sofort eingebunden zu werden. Ich bin inzwischen auch an vielen Stellen aktiv. In Büro bin ich die Koordinatorin vom AK Kommunal. Ich bin Mitglied in der AG Struktur, Struktur. Ich habe hier vor Ort bei der Musik auch keine Geme-Aktion mitgemacht, bei Inf-Verteilen. Und derzeit sind wir bei der Aktion Blut muss fließen In NRW bin ich in der AG Öffentlichkeitsarbeit. Bin letztens vom AK Tierschutz-Schülerin. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, du, wieder, du musst zwischen zwei Sätzen einfach mal... Äh, die ich, drücke die, ich drücke immer wieder. Ja, müssen aber richtig loslassen, Moment, damit es auch sozusagen neu gestartet wird dadurch. Also so einen kurze, kurzen Moment Luft holen nach einem Satz und dann wieder drücken und dann geht's auch gut. Okay. Was, wohin habt ihr denn jetzt was gehört? Die, die Aufzählung der Dinge, die du tust in der Piratenpartei, die verschwanden dann so langsam. Am besten nochmal. AG-Öffentlichkeitsarbeit AG ist ungefähr, da wurde es unscharf. Okay. Also in NRW bin ich in der AG Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin im AK Tierschutz inzwischen. Ähm, ich bin Ersatzrichterin am Landesschiedsgericht. Bundesweit bin ich bei den Sozialpiraten. Habe dort auch die Anträge für die Projektgruppe Arbeitslosengeld 2 Ich bin Redakteurin der Flaschenpost. Ähm, ich habe das Infoteam beim BPT in Bochum geleitet und bei der lokalen Organisation geholfen. Derzeit habe ich eine kleine Anfrage bezüglich der Rechte von Opfer von Straftaten bei der Fraktion. Noch mal Das gibt's nicht. Ich bin wirklich am Drücken. Normalerweise geht das auch. Ne, jetzt ist es wieder besser. Das, ist, das verschwindet nur während des Sprechens. Deswegen musst du dann einfach Pausen kurz machen und dann weiterreden. Ich mache das. Okay, also derzeit habe ich eine kleine Anfrage bezüglich der Rechte von der Rechte von Opfer von Straftaten bei der Fraktion eingereicht, damit die eingebracht werden kann. Ich habe angefangen, mich mit dem AK Rente zu vernetzen, und ich erarbeite derzeit eine Position bezüglich der Gesetzesvorlage zu Beratungs- und Prozesskosten. Das war's erstmal. Gut, danke. Damit sind drei Minuten auch ziemlich genau um. Wir beginnen mit der, Fra mit der Fragerunde. Möchte jemand beginnen? Sonst lese ich die Fragen aus dem Pad vor. Frage 1. Welche Ausschüsse möchtest du übernehmen und was waren die letzten zwei bis drei Themen, die in einer dieser Ausschüsse behandelt und diskutiert wurden? Okay, also ähm, aufgrund meiner Ausrichtung würde für mich natürlich am besten der, der Ausschuss Arbeit und Soziales in Betracht kommen ähm, oder der Rechtsausschuss. Ähm, die letzten drei Themen, also ich habe mir jetzt nicht jeden Tagesordnungspunkt angeguckt, aber ich sag mal gerade die Altersarmung, äh, das Betreuungsgeld und damit einhergehend auch der Pflegebar, Und das Elterngeld, Eltern, das geändert das war so die letzten großen Sachen im Sozialausschuss und im Rechtsausschuss, die Beratungs- und Prozentscheidung und auch ähm, eine Gesetzesinitiative für Videokonferenzen im Gerichtssälen. Die nächste Frage. Ä ja, ich kann sie auch selber stellen. Äh, wie siehst du das mit der Frauenquote sowohl in der Wirtschaft als auch bei den Piraten? Und Kannst du das wirklich ehrlich beantworten, auch wenn du das Gefühl hast, da könnte da was Negatives entgegenschlagen? Also ich denke schon, dass ich das ehrlich beantworten kann. Ich bin eigentlich eher ein Gegner der Frauenquote, einfach weil ich der Meinung bin, dass man im Prinzip durch eine Frauenquote schon wieder die Frauen diskriminiert, indem man sagt, ähm, du bist nur deswegen gut, weil du eine Frau bist. Mir ist aber klar, dass im Moment gerade in der Wirtschaft die Frauen ansonsten überhaupt keine Chance haben. Deswegen bin ich da sehr, sehr zwiegespalten. Ich wünschte mir, die bräuchten keine, ich wünschte in der Gesellschaft ja schon so laut. Noch ich denke, mal nach Hause, das man nicht mehr. Wir, wir machen mal ganz kurz was an der Technik, Sekunde. Ja, hilf mir mal. Okay, probieren wir es jetzt hier. Hört ihr mich? Super, laut, ja. schön, wunderbar. Okay. Ähm, ich weiß jetzt wieder nicht, bis wohin ihr gehört habt. Mach du einfach nochmal, dann kann man es auch vernünftig verstehen. Okay. Ähm, also ich habe gesagt, ich, bin, ich kann ernst in der Sache sein, ich kann das auch ehrlich sagen. Ich bin gespalten, was eine Quote betrifft, einfach weil ich der Meinung bin, dass eigentlich eine Quote auch gleichzeitig wieder die Frauen diskriminiert, indem man sagt, ich kann dich nur einstellen oder ich will dich nur einstellen, weil du eine Frau bist. Mir ist aber, mir ist aber auch klar, dass wir die Quote im Moment eigentlich brauchen, weil die Gesellschaft anscheinend noch nicht so weit ist, einfach zu erkennen, dass Mann und Frau die gleichen Leistungen bringen. Ich wünschte mir, es wäre anders, aber ähm, ich denke, zurzeit bräuchten wir eine Quote, um dann erstmal gesellschaftlich die ja die Meinung zu ändern, um dann vielleicht hinterher das wirklich mal ohne eine Quote hinzubekommen. Ähm, du hast von den Fragen im Kandidatenportal bis jetzt ja ich sag mal zwei Drittel beantwortet, allerdings nicht nur die neuesten nicht beantwortet, sondern auch ältere. Wie kommt das? Das kommt daher, dass ich erstmal soweit die beantwortet habe, die ich relativ gut beantworten konnte. Die, die mir fehlen, sind ich glaube beispielsweise was zum Ausländerrecht mit Unmengen von Anträgen und ich hatte einfach noch keine Zeit, mich damit wirklich zu befassen. Ich hatte in der letzten Woche auch relativ viel zu tun, was so meine Selbstständigkeit anbetrifft. Ich hoffe aber oder ich möchte eigentlich gerne, dass ich die Fragen alle noch beantworte, bis das, Kandidat, bis das Kandidatenportal geschlossen ist. Gut, die nächste Frage, Zitat, im Grundgesetz Artikel 14 Absatz 2 steht, Eigentum verpflichtet wie geht es weiter? Kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich nicht auswendig. Nächste Frage, der faire Pirat. Du bist Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei. Wie wirst du mit deinen Mandaten umgehen, wenn du im Bundestag sitzt? Und wie wirst du mit dem Thema Transparenz Nebeneinkünfte umgehen, da ja Anwälte eine besondere Verschwiegenheitspflicht haben und gerade die Anwälte im Bundestag das Problem bei diesem Thema sind? Ähm, also ich hatte ja gesagt, dass ich die, die Kanzlei auf jeden Fall behalten werde. Ich würde mir dann jemanden einstellen, der für, für mich dann im Prinzip arbeitet und Mandate übernimmt. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, am Ende des Jahres äh, den Steuerbescheid zu veröffentlichen, damit jeder sehen kann, was wie rausgegangen ist und was reingekommen ist. Ähm, ich würde es nur nicht, ja, im Prinzip nach Mandaten, also keine Mandantennamen klar und auch nicht was darauf zurückschließen lässt, wer eventuell der Mandant sein könnte. Gut, nächste Frage. Britta, möchtest du selbst stellen? Sie hatten relativ schlechtes Netz, also bitte vorlesen. Gut. Du sehr Zitat, du machst sehr viel. Wie schaffst du es, allem gerecht zu werden? Christina? Bin ich gerade weg oder ist Christina weg? Ich glaub, Christina ist gut. Also nicht gut, aber... Christina? Kann irgendjemand herausfinden, was mit dir ist oder sie er auf anderem Wege erreicht vielleicht? Also ich, der, der Bernd-Pirat ist ja äh, neben ihr. Ich denke, dass er sich da kompetent gerade drum kümmern wird. Lasst ihr noch äh, vielleicht 30, 40 Sekunden. Hört ihr mich jetzt hier wieder? Richtig gut. Ja, ich, ich weiß nicht, was heute los ist. Keine Ahnung. Ähm, er ist hat, ja, ich weiß auch. So, du machst ja viel. Wie schaffst du es, einem gerecht zu werden, war die Frage. Genau. Ähm, ich habe... Ja, angefangen mit, ich äh, schaffe es mit Sicherheit nicht allem, hundertprozentig gerecht zu werden. Ich wollte für die Flaschenpost eigentlich mehr tun. Ich äh, schreibe zwar Artikel, aber nicht in dem Umfang, in dem ich eigentlich möchte. Ähm, ich versuche aber schon alles ja, mir so zu legen, organisatorisch so zu legen, dass ich das alles im, im Großen und Ganzen hinbekomme. Also ich bin in der AG-Struktur jetzt nicht so extrem aktiv. Wie gesagt, im AK-Tierschutz bin ich auch noch nicht lange. Ähm, ich bin halt im Moment mehr bei den Sozialpiraten gewesen und ähm, hier im Bochum aktiv gewesen. Und äh, das kriege ich eigentlich alles nebenbei hin. Die nächste Frage ist von Frau. Skinner? Du müsstest dich noch nicht mehr stumm stellen, dann kannst du sprechen. Mein Mumble war gerade weg. Sorry. Ich habe sonst einen anderen Nick, aber mein Computer ist zerbrochen. Egal. Ja, Christina, ähm... Wenn du jetzt Abgeordnete bist, äh, als Juristin hast du natürlich eine super beliebte, äh, umfassende, vielseitige, qualifizierte Ausbildung. Da werden am Ende der Amtszeit oder vielleicht sogar schon früher die Angebote auf dich einprasseln äh, von gewinnträchtigen Jobs in der Wirtschaft. Was sagst du denn dazu, Amorin? Ich habe überhaupt keine Ambition, in die Wirtschaft zu gehen. Ich möchte, wenn das Ganze um ist und ich nicht wiedergewählt werden sollte, wieder in meine Kanzlei gehen, weil es genau das ist, was ich gerne mache oder halt in den Bundestag zu gehen, aber ähm, in der Wirtschaft, habe ich an nichts interessiert. Gut, die nächste Frage, Zeit 54, ist der Fragesteller da und möchte sie selbst stellen. Das ist nicht der Fall, dann verlese ich das. Zitat. Ich frage als Unterstützer deiner Kandidatur. Warum ist es okay, dass du Straftäter verteidigst, aber trotzdem die Ideale der Piratenpartei vertrittst? Was hat das mit unserem Rechtsstaat zu tun? Ganz einfach, wir, die Piraten sagen, dass wir das Grundgesetz achten und im Grundgesetz heißt es nun mal auch, dass jeder ein faires Verfahren verdient hat und da ist es völlig egal, wen das jetzt betrifft. Es kann im Prinzip jeden Tag jeden von uns treffen, indem einfach jemand mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, er hat mich gerade verzugelt oder was weiß ich. Ähm, es kann immer passieren, wenn man sich ein bisschen intern damit auskennt, weiß man, dass die Staatsanwaltschaft auch nicht das tut, was sie sollte, nämlich nicht für ein und gegen ein Ermitteln, sondern im Großen und Ganzen nur gegen ein Ermitteln. und dafür braucht man einfach Strafverteidigung. Dankeschön. Im Moment stehen im Pet keine weiteren Fragen, es ist aber noch Zeit. Wer möchte noch eine Frage stellen? Ich muss sie auch nicht reinschreiben, kann sie auch gleich sagen. Du musst aber auch bedenken, dass viele nicht reden wollen, während aufgenommen wird. Nur so als Tipp. <lacht> Es war ein Hinweis. Ähm. Dito. Die Frage, die Frage aus Zelle, Zelle 55, 55. Ich verheine, da ich darf. Ähm, ganz kurz. Es ist, die Frage ist gerade fertig geworden. Ich verlese erstmal die aus Zelle 55, das dann darfst du. Frage, Zitat. Was hältst du von einem NPD-Verbotsverfahren? Ähm, die Frage finde ich, ja... Ich bin natürlich gegen die NPD und ich fände es auch gut, wenn es die NPD nicht mehr gibt. Ich sehe allerdings die NPD-Verbotsverfahren äh, ein bisschen kritisch. Ähm, man ist schon mehrfach damit auf die Nase gefallen und eigentlich muss man aktiv gegen die Verfassung agieren. Und das ist bei der, bei der NPD immer sehr schwer zu fassen. Also ich bin eigentlich für ein Verbotsverfahren. Ich bin auch dafür, dass die NPD verboten wird. Ich finde es nur schwierig, das am Ende hinzubekommen. Gut, schön. Dann hat sich gerade jemand hier im Chat gemeldet. Ich habe aber nicht gesehen, wer das eigentlich ist. Ähm, ich bin wer Frage stellen. Dann leg los, bitte. Ähm, was hältst du von, äh, oder wie schätzt du das V-Leute-System in Deutschland ein? Und was denkst du, sollte da geändert werden? Oder würdest du da was ändern wollen? Also ich finde V-Leute generell schwierig, weil man sich da ja im Prinzip die in die Strukturen einschleust und äh, im Prinzip auch noch mitagiert. Ähm, das finde ich alles sehr schwierig und ich finde, da müsste man andere Wege finden, um die Leute zu entlarven, als dass man sie im Endeffekt noch weiter anstachelt. Ähm, ja. Gut, danke. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen, die Kandidatin? Ja, hallo, ich habe eine Frage. Und zwar, wie denkst du über den Fall Gustl Mollert? Ich habe letztens noch eine, eine auf YouTube irgendwie die Justizministerin aus dem Land gesehen. Ich finde den Fall auch sehr schwierig. Ich finde, dass da sehr, sehr viel falsch gemacht wurde, wenn man sich anguckt, was am Ende jetzt dabei rausgekommen ist, was alles eigentlich richtig war, was er gesagt hat. Und ich finde, dass es eigentlich ein Justizkanal ist. Die nächste Frage, Teil 57. Hältst du den Einsatz von europäischen Soldaten in Mali für gerechtfertigt oder ist der Krieg dort ein Regionalkonflikt, vor dem man sich fernhalten sollte? Das ist eine gute Frage. Ich habe zwar mitbekommen, dass, dass das jetzt zwei Flugzeuge nach Mali geflogen sind, ähm, dass das Ganze ohne Bundestagsmandat war. Aber ich ähm, habe ehrlich gesagt die letzten zwei Tage nicht hundertprozentig verfurcht, was da los ist. Ich weiß, dass irgendwelche Islamisten irgendeine Stadt eingenommen haben. Warum da jetzt äh, plötzlich jeder mitmacht äh, oder die Franzosen vor allem mitmachen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Deswegen kann ich da schlecht eine, eine, einen wirklich ordentlichen Standpunkt abgeben. Ähm, zwischendrin kam eine Frage von Britta. Wie stehst du zum Frankfurter Kollegium? Das Frankfurter Kollegium. <lacht> ähm, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich fand äh, die Art und Weise extrem schlecht. Ich fand es sehr schlecht, dass man gesagt hat, drei Tage vorher wir machen das jetzt und hinterher gesagt hat, wir haben es ja allen bekannt gegeben. Ich finde immer noch, dass drei Tage so viel zu kurze Frist sind, um ja, damit Leute einfach dahinfahren und sich das Ganze angucken können. Und ähm, ich kritisiere immer noch, dass da Vorstände äh, drin sind und man dort einfach nicht verstehen wollte oder will, dass ein Vorstand zwar auch nur eine Stimme hat, aber dass man nach außen hin doch deutlicher gehört wird als äh, ein anderer Pirat. Gibt es weitere Fragen an die Kandidatin? Es, es taucht hier noch die Frage auf, ob denn die EU den Todesstern bauen soll, wo die USA das nicht übernehmen wollen. Ja, also muss man unbedingt mal dran forschen, ob man das irgendwie machen könnte. <lacht> Nein, das natürlich dürfte auch, nicht. dürfte dann auch wieder Ländersache sein wahrscheinlich. Genau. Gibt es weitere Fragen, an die Kandidatin? Ja, ich habe mal eine. Wie sieht's denn aus? Was sind denn die Themen, bei denen du sagst, dass du nicht so sattelfest bist, dass du dich dazu in der Öffentlichkeit äußern möchtest? Ähm, ja, das sind vor allen Dingen, was wir jetzt gerade schon hatten, was ihr wahrscheinlich auch gehört habt, äh, die, die Kriegssachen, wie jetzt in Mali oder sowas, da würde ich mich jetzt nicht für ins Feuer legen, dass ich da äh, was ordentliches zu sagen könnte, deswegen würde ich mich da auch eher zurückhalten und äh, dann lieber auf andere Leute verweisen. Und Skinner mit der letzten Frage. Ja, der äh, Justizminister von Nordrhein-Westfalen musste ja letztens auf Anfrage der Piratenfraktion zugeben, ähm, dass selbst in der Fußballfanszene mit Kauleuten gearbeitet wird und da ging ein Rauschen durch den Wetterwald. Ich muss nur noch mal kurz darstellen, wieso das ein ganz besonders krasses Problem ist. Ja, wie gesagt, also äh, gerade bei Vormännern ist es ja mehr so, dass man sich dass man sich einschleust, dass man guckt, wo sind die Straftäter wirklich, aber ähm, im Großen und Ganzen wird dazu auch animiert, diese Straftaten zu begehen. Ich meine, die Vormänner brauchen auch eine Berechtigung und ähm, es kann ja nicht sein, dass diese Leute dann eben mit, mit, mit äh, von mir aus, ja, mit bengalischen Feuern versuchen, irgendwie in den Stadien zu kommen und andere zu animieren, da irgendwas zu machen. Ähm, ja. Gut, vielen Dank. Damit ist die Fragezeit abgelaufen. Ich bedanke mich bei Christina. Ich bedanke mich bei allen Fragestellern. Und wir kommen zu Robert Arnold. Ist Robert Arnold da? Ja. Supi. Dann hast du jetzt drei Minuten Zeit, dich vorzustellen. Ich bin Robert Arnold. Ich, habe, nein, vielleicht ich bin Robert Arnold, 36 Jahre alt, verheiratet. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Und in Volkswirtschaftslehre auch meine Doktorarbeit geschrieben, meinen Doktor gemacht. Jetzt zuletzt habe ich gearbeitet am Zentrum für Sozialpolitik an der Universität Bremen, bevor die Piratenfraktion in Nordrhein-Westfalen mich als Referent für Haushalt und Finanzen angestellt hat. Dafür habe ich dann beim Zentrum für Sozialpolitik an der Universität Bremen gekündigt. Ich äh, habe ungefähr zehn Jahre Erfahrung in der politischen Beratung. Ich habe direkt nach dem Studium im gesundheitspolitischen Bereich Parteien aller Couleur und äh, äh, auch Arbeitgeberverband, äh, Arbeitgeberverbände, äh, aber auch Gewerkschaften beraten. Also auf der ganzen Breite war da mein Fachwissen gefragt in gesundheitspolitischen Fragen. Bei den Piraten bin ich engagiert seit April letzten Jahres. Dort bin ich zum Piraten-Neustammtisch in Bremen gegangen habe da sehr viele nette Leute kennengelernt. Und zwar auch viele nette Leute, die sich für Wirtschaft und Finanzen interessieren. Wir haben dann den Bremer... Die, die Bremer AG Wirtschaft und Finanzen wiederbelebt. Und ich bin gleich äh, im April mit noch jemandem aus Bremen nach Hamm zur, zum Treffen der bundesweiten AG Wirtschaft gefahren. Dort hat sich ähm, herausgestellt, dass sich sehr, sehr viele für den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM interessieren. Und äh, da gab es, wenn man das mal so sagt, äh, zwei Gruppen. Die einen, die wussten schon, der ist scheiße. Und dann gab es noch eine, eine weitere Gruppe, die gesagt haben, wir müssen den erstmal lesen und wir müssen den erstmal verstehen, bevor wir eine genaue... Äh, Meinung dazu abgeben können. Zu dieser zweiten Gruppe habe auch ich gehört und äh, wir haben uns dann bundesweit äh, vernetzt im Rahmen der AG Wirtschaft äh, ein Pad aufgemacht und, ähm, äh, und Fragen an den ESM erarbeitet. Dann haben wir versucht, die Fragen, soweit uns das möglich war, auch mit Juristen zusammen zu klären, sind aber offene Fragen geblieben. Die offenen Fragen haben wir dann geklärt, indem wir eine Podiumsdiskussion in Mambel organisiert haben, wo wir zwei Juristen, nein, zwei Experten auf dem Podium hatten, nämlich einen Jurist, Herrn Dr. Christian Heitfeld der äh, im Auftrag des Bundestages für die äh, für den ESM Gutachten den erstellt. Drei, drei sind um. Oh Mist. <lacht> Dann muss ich unbedingt noch erwähnen, und dann bin ich auch mit meiner Vorstellung fertig, dass wir außerdem noch weitere Podiumsdiskussionen organisiert haben mit dem jetzigen Chef des ESM Klaus Regling, und, den ich eingeladen habe, und Professor Peter Bofinger, einer der fünf Wirtschaftsweisen. Herausgekommen sind zwei Anträge. Einer wurde auf dem Bremer Landesparteitag verabschiedet und einer wurde leider in Bochum nicht mehr behandelt. Der war auf Platz 26 der Tagesordnung. Gut, ich weiß nicht darauf hin, dass deine Befragungszeit jetzt etwas gekürzt wird, ist aber nicht viel. Joker, möchtest du eine Frage selber stellen? Äh, war nicht der Bekill vor mir dran? Oder war das schon? Nein. Nein, du stehst als erstes bei du mir Du hast drin. Daniel immer nach, nach vorne so, kopiert, ja. von daher bist du immer als erster dran. Also, okay, äh, sorry. Äh, welche Ausschüsse möchtest du übernehmen und was waren die letzten zwei, drei Themen, die eine dieser Ausschüsse behandelt bzw. Äh, diskutiert hast? Mich interessieren Haushalt und Finanzen, mich interessiert Wirtschaft, sehr kompetent bin ich auch in äh, Fragen der Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, weil ich in diesem Bereich gearbeitet habe. In, in, also was zuletzt behandelt wurde, ist, ähm, das war sehr nett, dass du das da reingestellt hast, ähm, zuletzt behandelt wurde jetzt am 13. Januar die, äh, der Flughafen in Berlin, Und äh, davor stand eigentlich immer auf der Tagesordnung Eurokrise, Eurokrise oder die Krise in Europa, muss man ja genauer sagen. Also äh, einmal Griechenland, einmal Zypern, dann äh, Verwaltungsordnung des ESM. Gut, nächstes von Kira. Oh, bitte erspars mir, das immer zu fragen. Das stelle ich grundsätzlich an alle Kandidaten. Wie stehen Sie zur Quote grundsätzlich in der Wirtschaft? Und wie stehen Sie bei der Quote bei den Piraten? auch wenn sie wissen sollten, dass es ihnen das Nachteile bringt. Und ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit da bin, darum habe ich diese Frage auch einfach eingepasst. Ich habe mich nicht ausführlich mit der Frauenquote beschäftigt, deswegen habe ich dazu keine abschließende Meinung. Der nächste, Bicke. Du bist Mitarbeiter der Piratenfraktion NRW. Was sagst du zu dem möglicherweise aufkommenden Vorwurf, dass du diesen Job als Steigbügel benutzt? Ich, äh, das ist richtig, ich bin äh, Mitarbeiter der Fraktion NRW, das habe ich ja eingangs schon gesagt als Steigbügel Spügel, äh, Bügel benutzen. Ich ähm, kandidiere jetzt äh, nicht. Äh, ich habe das also sozusagen hier nicht so geplant, dass ich herkomme und äh, ich bin auch aus Bremen gekommen, äh, dass ich herkomme und extra dann hier Referent äh, werde, um dann in den Bundestag zu kommen, äh, sondern äh, ich bin gebeten worden, ob ich nicht auch kandidieren möchte. Gut, Joker. Ich habe dich ja in deinem äh, Kandidatenprofil, im Kandidatenportal befragt, ähm, bezüglich der Wirtschaftspiraten. Ich stelle das nochmal konkret. Du hast weiterhin in deinem Wiki-Profil zu stehen, dass du die Wirtschaftspiraten ins Leben gerufen hast. Was bedeutet hier ins Leben gerufen und was hast du konkret getan? Ich habe dort stehen, dass ich sie mitinitiiert habe. Ich habe mit Kai Gödde insbesondere im Vorfeld darüber diskutiert, wie wir das am besten machen. Und ich war bei den ersten Organisationssitzungen mit dabei. Bickel, reichen dir zwei Unterstützer oder wie viele müssten es sein, damit du die Kandidatur durchziehst? Bei wie vielen Leuten würdest du sagen, dass du zurückziehst? Ich bin jetzt ganz neu in Nordrhein-Westfalen. In Bremen bin ich sehr bekannt und ich hoffe, dass ich noch viele Unterstützer in Nordrhein-Westfalen finde. Der Faire Pirat. Du hast direkt nach dem Studium mit der Politikberatung zur Gesundheitspolitik begonnen. Welche praktischen Erfahrungen hattest du als Hintergrund für diese Beratung? Mein Volkswirtschaftsstudium. Ich habe äh, Volkswirtschaftslehre studiert und äh, da im Bereich der Gesundheitspolitik bzw. Gesundheitsökonomie meine Diplomarbeit geschrieben. Und in dem Bereich auch äh, habe ich dann angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Und äh, da habe ich Gutachten geschrieben. Und dieses Gutachten ist äh, in der Hürbkommission verteilt worden. Das hat sich habe äh, im Vorfeld äh, beziehungsweise... Vor oder nach der ersten Sitzung der Rürup-Kommission äh, mich mit Professor Rürup getroffen. Und äh, auf diese Weise bin ich da sehr bekannt geworden. Nachfrage zu dem Thema, jetzt zum praktischen Feld. Wenn du diese Arbeiten gemacht hast, äh, hattest du da mit Krankenhäusern zu tun, mit äh, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten? Oder mit welchen Menschen hast du dich darüber unterhalten, um die Basis für deine Arbeiten zu schaffen? Es ging in meiner Beratung hauptsächlich um Fragen der Finanzierung des Gesundheitswesens. Also äh, zum Beispiel der Einführung einer Bürgerversicherung, da habe ich Modellrechnungen durchgeführt. Ähm, da musste ich sozusagen nicht mit Pflegekräften oder mit Ärzten für sprechen. Um aber in diesem Bereich äh, mich weiter äh, Kenntnisse zu sammeln, habe ich äh, kürzlich äh, Praktika gemacht äh, bei Ärzten in Sachsen-Anhalt. Ähm, Frage 72. Seit wann bist du Mitglied der Piratenpartei? Aufgrund der Beratungstätigkeit, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe die die Grünen-Fraktion beraten. Ich habe äh, für die FDP gearbeitet. Ich habe für Auch die Linke hatten, für die Linke habe ich auch gearbeitet, für die CSU habe ich auch gearbeitet. Konnte ich bisher nicht Mitglied irgendeiner Partei sein, weil ich sonst damit nicht rechnen konnte, weiter freiberuflich Aufträge zu bekommen. Ich bin deswegen konnte ich jetzt erst Mitglied werden, seitdem ich in Nordrhein-Westfalen bin und der Aufnahmebeschluss datiert noch von Januar. Die nächste Frage kommt von Britta. Zitat. Kennst du das Gesundheitsprogramm? Was sagt es aus und wie stehst du dazu? Das Gesundheitsprogramm sieht vor allen Dingen vor, dass eine Bürgerversicherung eingeführt wird, dass, die, dass alle in ein System einzahlen sollen und dass also die äh, private Krankenversicherung äh, nicht mehr existiert, beziehungsweise dass äh, für alle einkommensabhängige Beiträge erhoben werden sollen. Und da stehe ich dahinter. Kira. Ja, ja, ja. Wenn ich Kira vorschreibe, mache ich das auch selber. Du warst auf der Waldorfschule und gibt es auch so kurz an. Du weißt... Oder wie empfindest du das Menschenbild und auch das Rassebild von Rudolf Steiner? Wie weit identifizierst du dich damit? Auf der Waldorfschule wird, äh, der, äh, wird die Ideologie von Rudolf Steiner nicht gelehrt. Ah, hallo, hallo, ich war selber auf der Waldorfschule. Also erzähl mir jetzt nichts, äh, was jetzt nicht stimmt. Also es wird durchaus auch mitverbreitet. Also beantwort's einfach ehrlich. Ich habe das ehrlich beantwortet. Also auf der Waldorf-Schule in Essen, in der ich gewesen bin, haben wir praktisch nichts über Rudolf Steiner gelehrt und ich habe auch keine äh, Rassengedanken. Äh, vermittelt bekommen und also sowas finde ich völlig furchtbar um das vielleicht klar zu machen die Waldorfschule, auf der ich, der ich war in Essen, wurde russisch unterrichtet, wir hatten Schüleraustausch mit, mit Russland Rudolf Steiner hat, soweit ich das weiß, irgendwie slawische Rassen oder irgendwie sowas, also das ist das, was ich nur weiß, weil das von mir von außen herangetragen wurde, Abgewertet. das würde nicht dazu passen, dass wir in der auf Schule Russisch gelernt haben. Ali Kaya. Guten Abend. Interessante Frage. Das sorry, sorry. Ein, Mo ein Moment. Also, meine Frage lautet, du hast gerade erwähnt, dass du für die ähm, etablierten Parteien letztendlich bisher gearbeitet hast. Deine Aufgaben hast du erzählt, was du da gemacht hast. Findest du nicht, dass das jetzt irgendwie ein bisschen komisch ist, dass du vorher für diese Parteien gearbeitet hast und plötzlich seit, ich sag mal, wenigen Monaten in der Piratenpartei bist. Du bist schon im, du bist Mitarbeiter äh, der Fraktion und möchtest jetzt hier für die Piraten im Bundestag lidieren. Ich stelle mir jetzt die Frage, wie kommt jemand, der, sagen wir mal, für die etablierten Parteien arbeitet, deren Arbeit macht für die Menschen, die bisher für diese Politik, äh, die, die diese Politik gemacht haben, gegen die wir sind und plötzlich bist du hier bei den Piraten. Das kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Ich vermute, die Frage resultiert äh, aus einem Missverständnis, was ich für die gemacht habe. Ich habe sie nicht in politischer Strategie beraten, sondern ich habe Berechnungen für, für sie durchgeführt, äh, auf deren Grundlage sie entscheiden können, auf deren Grundlage die anderen Parteien besser entscheiden können, äh, welche Strategie oder nein, nicht welche Strategie, äh, sondern welchen Lösungsweg für die Probleme im Gesundheitsbereich sie selber vorschlagen wollen. Ich sehe da also insofern überhaupt keine, keine Problematik. Es ist auch so, die Piraten sind also die erste, erste Partei, bei der ich Mitglied geworden bin und ähm, die äh, begeistert mich sehr. Ich äh, möchte das vielleicht nochmal deutlich machen, äh, was mich sozusagen dazu gebracht hat. Ähm Also ich bin zu dem Piratenstammtisch gegangen, da, da, da waren sehr nette Leute, das habe ich schon gesagt. Äh, aber also, ich habe auch viele Leute in meinem äh, Bekanntenkreis, die, die das jedenfalls anfangs ein bisschen kritisch gesehen haben. Ich habe also im Internet äh, natürlich versucht zu recherchieren, wofür die Piraten stehen. Dabei bin ich auf Liquid Feedback gestoßen und äh, in Liquid Feedback, da gab es einen Antrag, äh, bitte fragt mich jetzt nicht welchen, ähm, der im gesundheitspolitischen Bereich war äh, und der war totaler Müll. Äh, und äh, da hat mich jetzt Folgendes begeistert. Äh, man kann ja bei Liquid Feedback äh, Anregungen und Hinweise geben. Und die Anregungen und Hinweise, die dabei standen, die waren derart sachlich, äh, obwohl der Antrag sowas von Müll war. Äh, Da war dann immer angegeben, guck mal hier, deine Annahme stimmt nicht, link da. Guck mal hier, diese Annahme stimmt nicht, link da. Das war einfach, äh, das habe ich gedacht. Also eine Partei, die so sachlich mit äh, auch mit äh, völlig äh, völlig äh, äh, äh, mit Vorschlägen umgeht, die äh, überhaupt nicht naheliegen, äh, das finde ich äh, das ist meine Partei. Da ich, noch eine, ich möchte jetzt ganz kurz, ich möchte jetzt an der Stelle einmal einen allgemeinen Hinweis geben. Ich bitte zum einen, die Fragesteller kurze Fragen zu stellen, das hat bisher gut funktioniert. Ich bitte aber auch den Beantworter, die Fragen kurz zu beantworten, denn du siehst, es gibt noch eine ganze Menge mehr Fragesteller und die sollen dann möglichst auch noch die Gelegenheit bekommen, ihre Fragen loszuwerden. Du hast äh, gerade zwei Minuten für eine Frage geantwortet, das war sehr lang. Darf ich kurz nochmal äh, noch eine zweite Frage im Anschluss bringen? Also wenn du schon, sagen wir mal, in, immer in beratender Funktion gearbeitet hast und du arbeitest ja wie gesagt jetzt auch für die Fraktion, wäre es denn nicht, äh, sage ich jetzt einfach mal in dem Punkt, das was du bisher gemacht hast, weiterhin die Fraktion oder äh, im, im Landtag oder vielleicht auch im Bundestag berät, wäre das nicht vielleicht interessanter als jetzt hier zu kandidieren? Also die Arbeit in der Fraktion macht mir sehr viel Spaß und äh, ich würde das gerne auch weitermachen. Ähm, aber ich denke, das ist der Teil, zu dem ich bei meiner Vorstellung nicht mehr gekommen bin, wofür ich eigentlich stehe, warum ich eigentlich kandidieren möchte. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, äh, dass ich da sozusagen meine drei Ziele einmal kurz sage. Das eine ist äh, äh, Transparenz, barrierefreie Politik. Ich bin jetzt gebeten worden, das alles möglichst kurz zu machen. Deswegen kann ich das jetzt nur stichwortartig machen. Ähm, Den Bürgern rein Wein einschenken, äh, zum Beispiel, dass im Haushalt äh, keine großen globalen Minderausgaben drin sind, die verstecken, an welchen Stellen die Regierung kürzt und drittens, die Wirtschaft muss so organisiert werden, dass sie für den Menschen da ist und äh, beim Menschen eben, äh, ja, ich mache mal an, an der Stelle kurz Schluss. Frage aus Teil der 76. Laut Fragenbeantwortung im Kandidatenportal scheint es für dich schwierig zu sein. Ja, nein. Fragen trotz ausdrücklicher Bitte auch wirklich mit Ja, nein zu beantworten. Woran liegt das? Das ist eine witzige Frage. Ich äh, möchte, ich, äh, also es geht mir. Ich möchte, wenn ich darauf antworte, immer auch de, eine Erklärung dazu geben, warum äh, ich so antworte. Und das tue ich, äh, weil ich denke, dass derjenige, der fragt, nicht nur ja, nein wissen möchte, sondern genauer wissen möchte, welche Gedanken dahinter stehen. Bickle. Was ist ein Anrainerstaat? Was sind Deutschlands Anrainerstaaten? Anrainerstaaten, verstehe ich so, das sind die Staaten, die um ein Land drumherum liegen. Da haben wir zum Beispiel Polen, da haben wir Tschechien, äh, da haben wir Österreich, da haben wir die Schweiz, da haben wir Frankreich. Reicht das erstmal? Ja, okay. Frage 7, 77, Joker. Ja, wie stehst du zu den Sektorengrenzen im Gesundheitssystem und sollten die Piraten die Abschaffung äh, der Sektorengrenzen fordern? Ich mache es jetzt mal ausnahmsweise wirklich ganz kurz. Ja. Ähm, Bickel nochmal. Bist du in der Lage, nicht kurz zu fassen? Ja. Und hier noch zwei Fragen, die mit, der, mit dem Eintrittsdatum zusammenhängen. Mike Neute fragt, in welchem Jahr du beigetreten bist und es kommt die Frage, warum ein falsches Eintrittsdatum im Kandidatenportal steht. Was? Im Kandidatenportal steht ein falsches Eintrittsdatum? Also äh, ich, äh, ich bin aufgenommen worden am 9. Januar, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, und zwar diesen Jahres. Äh, also ist 2012 stehen im Kandidatenportal, das ich vertippt, muss ich es ändern. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Damit sind wir am Ende der Fragerunde angekommen. Ich bedanke mich beim Kandidaten, ich bedanke mich auch bei den Fragestellern und willkommen zu Sven Sladek. Ja, hallo, ich bin Sven Sladek, besser bekannt als der Fitz, ähm, bin, 2000, also bin 42, also im besten Nerdalter, ähm, bin 2009 in die Piratenpartei eingetreten, habe da den Stammtisch Soest mitgegründet, habe anschließend den Kreisverband Soest als ersten Kreisverband mit Münster zusammen in äh, NRW gegründet, ich bin da kurze Zeit später Vorsitzender gewesen über zwei Jahre und bin aktuell äh, der Vorsitzende von Nordrhein-Westfalen ähm, politisch bin ich äh, habe ich mich so ein bisschen in die Sozialpolitik reingefuchst das fing an 2009 als wir angefangen haben das Landtagswahlprogramm zu schreiben ähm, da ist mir dann auch aufgefallen dass ich eigentlich ähm, nicht für, die Land für den Landtag kandidieren möchte sondern für den Bundestag also schon recht früh Ähm, ähm, ja, ein paar von unseren äh, Vorschlägen sind dann mit ins Wahlprogramm 2010 für die Landtagswahl reingekommen. Ähm, ich habe anschließend dann mit anderen zusammen ähm, das Sozi-Camp organisiert in Soos, woraus die Sozialpiraten, also die erste äh, Gruppierung der Piraten so entstanden ist, ähm, initiiert. Ähm, dann, dann war ich mitgeschrieben an den Positionspapieren zur äh, Humanisierung von ALG 2 Beziehungsweise ich habe angefangen, die zu schreiben und der Johannes Pornada hat sie dann noch ein bisschen ausformuliert. Ähm, die sind auch angenommen worden, also das ist auch eine Position von uns. Ähm, mit meiner ähm, Vorstandstätigkeit habe ich meine sozialpolitische Arbeit eingestellt ähm, nach Ankündigung, weil ähm, das halt eben meine Sicht ist der, des Vorstandes, dass der nicht politisch arbeitet, sondern dass er nur die Partei repräsentiert. Und ähm, ja, ich bin eigentlich relativ hungrig darauf, mal wieder was äh, Sozialpolitisches zu machen. Das also zu mir. Und deshalb möchte ich ganz gerne in den Bundestag. Ähm, also wie gesagt, ich habe schon 2009 mit dem Gedanken gespielt, als ich mich mit der Sozialgesetzgebung auseinandergesetzt habe. Gut, gehen wir zu den Fragen. Joker. Ja, Uh, hallo, Fitz. Uh, welche Ausschüsse möchtest du gerne uh, übernehmen und was sind die letzten zwei, drei Themen, die einer dieser Ausschüsse diskutiert oder behandelt hat? Ja, ich bin ja jetzt der Dritte, der sagt Arbeit und Soziales. Uh, die Themen uh, wurden auch schon alle gesagt. Was nicht genannt wurde, ich weiß gar nicht, ob es im Ausschuss war, uh, ist halt eben die Überwachung an Arbeitsplätzen, die der Bundestag jetzt uh, dem, dem zugestimmt hat, uh, was, ich, was wir als Berater natürlich auch nicht so gut finden. Uh, ja, genau, und das dazu. Kira. Äh, Frauenquote bei den Piraten in der Wirtschaft. Und auch wenn es vielleicht bei den Piraten insbesondere Nachteile bringen würde, würdest du es trotzdem sagen. Also ich bin gegen eine Frauenquote. Ich bin eher dafür, dass man die Arbeitsumgebung und das Umfeld so anpasst, dass die Arbeit für Frauen angenehm ist und Spaß macht. Dazu müssen wir aber irgendwie diese Alltagsdiskriminierung aus der Welt schaffen und das kriegen wir nicht mit einer Quote hin. Ich denke eher, das Gegenteil wird eintreffen. Ist der Fragesteller aus der Frage aus Zelle 90 da? Dann lese ich vor. Zitat. Als es um die Einladungsmail für die APAU ging, wolltest du dich aus der Affäre ziehen, indem du geschrieben hast, du wärest nicht für die Verwaltung zuständig, sondern für die Außendarstellung. Bist du der Meinung, dass der erste Vorsitzende nicht mittragend für die Taten innerhalb des Vorstandes sind, insbesondere dann, wenn du nicht aktiv auf das Problem hingewiesen hast? Ähm, darauf habe ich, äh, das habe ich tatsächlich gesagt, nachdem mich irgendwie zigtausend Leute äh, angeschrieben haben dass die Einladung äh, endlich mal raus soll und was denn jetzt sei mit der Einladung und die Einladung hier und Einladung dort. Ähm, ich kann diese Einladung nicht schicken, da habe ich nicht die Möglichkeit zu, technisch nicht. Und ähm, ich war da auch eigentlich äh, einigermaßen ähm, traurig darüber, sage ich jetzt mal, dass der Alex sich da nicht gemeldet hat zu. Äh, der Alex hat sich ja dann gemeldet, wir haben dann anschließend auch eine Sitzung dazu gemacht... Und ähm, ja, das dazu. Also ich trage natürlich die, die ähm, Fehler der, des Vorstands mit, nur ich kann es halt in dem Moment, wo sowas äh, akut wird und hochkocht ähm, und ich den Alex zum Beispiel auch nicht erreiche, dann kann ich da auch nichts dran machen. Wir sitzen nun mal nicht in einem Büro, wir machen das alles äh, nebenberuflich. Herr Mike. Ja, Namen fits. Äh, meine Frage, fiktiv. Du erfährst auf inoffiziellem Wege, dass sich ein Kreisvorstand innerhalb deines Landesverbandes in einer schwerwiegenden Frage entgegen seiner Kreissatzung verhält. Was tust du? Ich würde auf jeden Fall die Mitglieder des Kreisverbandes versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Was wir als Landesvorstand können wir dann nichts machen. Das ist Sache des Kreisverbandes und der muss dann im Grunde genommen dafür sorgen, dass der Vorstand wieder eingefangen wird. Frage aus Zeile 92, Zitat. Was sind deine piratigen Kernthemen? Welche davon möchtest du im BT realistisch betrachtet umsetzen? In welchen Ausschüssen möchtest du sitzen? Meine piratigen Kernthemen, beziehungsweise mein, mein größtes Thema ist nun mal die Sozialpolitik. Ähm... Das ist, gehört nicht zu den klassischen Kernthemen. Wir haben aber sehr dafür gestritten, dass zum Beispiel das BGE äh, mit ins Grundsatzprogramm reingekommt und ähm, genau da möchte ich auch äh, hin und darauf hinwirken. Wichtig dabei finde ich eben, dass ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen, also ich meine, die Grünen haben ja unseren äh, Beschluss mitgenommen fürs Wahlprogramm, dass da eine Enquete-Kommission gegründet wird. Und... Ähm, Wichtig finde ich halt eben, dass äh, man ein BGE nicht als Sozialleistung sieht, sondern, als, ähm, sondern ich möchte das eher mit, mit dem Steuerrecht verweben. Genau. Ich möchte mal kurz über die Aktion Musik braucht keine GEMA reden. Das war die erste äh, bezielte Agenda-Setting-Kampagne äh, im Landesverband Nordrhein-Westfalen, wo wir eines unserer Kernthemen mal massiv äh, in die öffentliche Diskussion bringen wollten. Ähm, Ich habe da mal die Timeline ein bisschen aufgelistet, denn die ist nicht besonders gut gelaufen. Und ich wollte mal wissen, wieso. Deswegen habe ich das alles zusammengetragen. Und das war ja, da warst du ja entscheidend beteiligt. Von dir stammte sogar die konzeptionelle Grundidee, ja, da die Diskotheken und Clubs einzubinden. Das war quasi von daher entscheidend mit deinem Baby. Und aus meiner Sicht hat es sich relativ früh angedeutet, dass es da Probleme gibt, dass der Daniel möglicherweise damit ein bisschen überfordert ist. Ähm, ist der restliche Vorstand da nicht irgendwo in der Pflicht, da früher ihm beizuspringen und äh, irgendwas zu unternehmen? Denn wir standen am Ende einfach zwei Wochen vor dem ersten äh, Termin da und hoppla die hopp war auf einmal äh, da keine landesweite Aktion raus geworden. Ja, ähm, ich sehe uns da schon irgendwo äh, in der Pflicht, beziehungsweise auch, dass wir da Mist gemacht haben. Ähm, man hätte beim, beim Daniel öfter nachhaken sollen, aber ähm, wenn er davon berichtet hat, dann hörte sich das eigentlich auch immer relativ sicher an, was, was er da von sich gegeben hat. Ähm, und von daher, also entscheidend beteiligt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Das war jetzt eine Idee, halt eben die Clubs die äh, da mit einzubinden. Das war eine also, super Idee. Ja, klar, manchmal habe ich auch Ideen und gut, das ist jetzt blöd gelaufen, da müssen wir uns einfach noch mal zusammensetzen. Ich hatte auch schon mal die AGÖA um einen Termin gebeten, dass wir uns mal zusammensetzen, da kam leider nicht so ganz viel zurück oder vielleicht habe ich auch eine falsche E-Mail-Adresse, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, da müssen wir Hand in Hand arbeiten und das müssen wir auch besser hinkriegen, das ist mir schon bewusst. Because. Was sagst du zum Thema Trennung von Amt und Mandat? Findest du es gerecht, wenn vorherige Vorstandsmitglieder für eine Liste kandidieren? Wenn es vorherige Mitglieder für eine Liste kandidieren. Warum? Äh, oder ich, ich, ich sage nur andersrum. Bist du der Meinung, dass äh, man als Landesvorstand irgendwie einen Vorteil davon hat, dass man Landesvorstand ist, weil... Äh, Ich kann dir mit Sicherheit sagen, das ist nicht so. Wäre ich äh, mein Kreisvorsitzender in Soest geblieben und hätte weiter Sozialpiraten gemacht, hätte ich jetzt ein besseres Standing als, äh, als Vorsitzender. Wenn du BQ, das sagst. BK, du hattest sie zweimal eingetragen. Ähm, Stichwort Otla Pinno. Brauchen wir bessere Möglichkeiten, Leute aus der Partei zu schmeißen? Ähm, die Möglichkeiten, die wir im Moment haben, die sind... Äh, halt über ein Parteiausschussverfahren mit dem Schiedsgericht. Das finde ich eigentlich relativ gut. Jeder Vorstand kann so ein Verfahren anstreben. Wir beobachten das, was da gerade passiert. Und das ist nur leider irgendwie funktioniert, ist die Geschwindigkeit nicht so ganz hoch, habe ich den Eindruck. Also die Reaktionsgeschwindigkeit. Also Die, die Möglichkeiten sind da, die werden auch genutzt. Und ähm, das ist auch okay so. Und äh, ich finde auch gut, dass, dass da der, der, ähm, die Hürde so hoch ist, äh, dass ähm, man über das Schiedsgericht gehen muss und nicht einfach so hoppla hopp irgendjemanden rausschmeißen kann. Ja, ich habe mal so festgestellt, wir haben so einige Sozialpiraten, die ganz gerne in den Bundestag wollen, unter anderem auch du. Was denkst du denn, wie viele Sozialpiraten wir in der Fraktion brauchen? Ich denke, dass wir aus NRW mindestens mal einen Sozialpiraten in der Fraktion brauchen. Auch auf, ähm, aus, mit, mit Blick auf ähm, die, die sozialpolitische das sozialpolitische Standing in den, im Süden. Ähm, da müssen wir ein Gegengewicht zu ähm, darstellen, genauso wie ähm, die wir ein Gegengewicht darstellen müssen zu ähm, Berlin. Weil äh, in NRW ist habe ich so den Eindruck, dass die Sozialpiraten da einfach mit, mit den Füßen auf der Erde stehen und ähm, vernünftige, äh, vernünftigere Sachen machen als äh, irgendwelche Fantasiegeschwindse wie die Berliner oder ähm, als irgendwas ganz Restriktives wie im Süden. Also das, äh, ich finde es wichtig, dass ein, wenigstens ein Sozialpirat aus NRW mit in die Fraktion kommt. Vakuum. Hallo Fitz, ähm, wenn du in den Bundestag kommst und ähm, ihr sucht Mitarbeiter aus, würdest du dich dafür einsetzen, ein anonymes Bewerbungsverfahren einzusetzen? Ja, die Frage habe ich heute im Kandidatenportal auch beantwortet. Ich hatte das damals den 20 Piraten vorgeschlagen oder einigen Leuten von den 20 Piraten. Das klappte dann aus Zeitgründen nicht so. Ich denke mal, mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit können wir da ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren machen. Und ich würde mich auch sehr dafür aussprechen und einsetzen auch. Der faire Pirat. Äh, noch mal eine Nachfrage zu dem Thema Sozialpiraten. Du hattest äh, bei dem Grillen in Steinfurt gesagt, es gäbe außer dir noch zwei weitere Sozialpiraten, die kandidieren. Nach meiner Auffassung sind das mittlerweile mit der, mindestens zehn und damals waren es auch schon deutlich mehr als zwei. Warum bist gerade du der Richtige, den wir wählen sollen von dieser Vielzahl an Sozialpiraten? Also ich möchte niemanden schlecht reden. Okay, dass, dass es zehn sind. Äh, mittlerweile sind die Sozialpiraten unter Thomas Küppers äh, reichlich gewachsen. Äh, ich möchte niemanden schlechtreden. Das äh, möchte ich so nicht beantworten. Ich bin einer der Sozialpiraten, ich habe die mitgegründet. Äh, das ist quasi aus, aus meinem äh, ist quasi mein Baby. Äh, ich bin da leider ein bisschen raus, wie aus genannten Gründen. Und ähm, ja. Ich, ich würde gerne in den Bundestag, weil ich habe mir das schon sehr, sehr lange äh, vor, äh, vorgenommen. Und ähm, wer letzten Endes äh, in, die, in die Fraktion reinkommt oder beziehungsweise auf der, auf der Liste weit oben landet, das äh, muss die Partei entscheiden. Ja, ich persönlich bin ja der Meinung, dass ich eine Piratenfraktion auch für die Interessen und die Verbesserung der sozialen Bedingungen in anderen Staaten einsetzen sollte. Um, siehst du dich denn in der Lage beispielsweise so eine Art internationaler Sozialpirat zu sein? Ähm, müsste ich mich reinfuchsen, aber, weil ich mich jetzt im Moment nur in die Gesetz Gesetzeslage in Deutschland reingefuchst habe, aber ähm, auch das würde ich hinkriegen und äh, ich bin sowieso ein großer Verfechter einer Welt ohne Grenzen ähm, und das wäre von daher ähm, gar nicht so abwegig, dass ich sowas äh, anstreben würde. Wie? Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dir schon länger Gedanken darüber gemacht, für den Bundestag zu kandidieren. Bevor oder nachdem du zum Vorstand gewählt wurdest? Lange bevor, 2009. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Bitte. Ähm, hast du das, weil ich war da bei deiner Vorstandswahl noch nicht, äh, war ich nicht dabei. Aber hast du das schon gesagt, dass du für den Bundestag kandidieren wirst? Ja, das habe ich im Vorfeld gesagt. Das steht auch schon seit äh, Urzeiten irgendwie in meinem Wiki-Profil. Eine Frage aus Teil 102, Zitat. Wie wirst du als Sozialpirat auch die Belange von Migranten im Bundestag vertreten? Stehst du mit der AG Migration in Verbindung? Äh, ich stehe bis jetzt noch nicht hier mit der AG Migration in Verbindung, außer persönlich über den Ali, der die Frage ja gestellt hat. Äh, Glaube ich zumindest. Ähm, äh, da würde man, müsste man sowieso dann äh, im Grunde genommen ein Netzwerk aufbauen äh, mit allen ag sozialpolitisch agierenden äh, äh, Arbeitsgruppen innerhalb der Partei und äh, ich habe da ja auch schon mal ein paar Vorschläge gemacht, wie man, wie man solche Arbeitsabläufe äh, dann machen könnte und ähm, ah, okay, okay, ähm, wie man solche Arbeitsabläufe machen könnte, äh, also Software gestützt oder auch äh, mit, mit Konferenzen äh, zu denen wir da einladen und äh, natürlich würde ich da auch die, die Migranten mit einbeziehen, selbstverständlich gehört ja dazu. Gut. Zwei Minuten 30 sind noch offen. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Ja, ich habe noch eine. Bitte. Wenn ich in den Bundestag käme, würde ich mich zusammen mit anderen für die weltweite Abschaffung von Körper- und Todesstrafen einsetzen. Ganz besonders und vorrangig auch für die Abschaffung der Illegalität homosexueller Handlungen. Leider gibt es einige Staaten, die in einer engen Wirtschaftsbindung zu uns stehen Und der Außenpolitik Deutschlands ist nicht gelingt, diese Missstände dort zu kritisieren. Würdest du mich darin unterstützen, die Regierung dafür anzugreifen, dass man aufgrund guter Wirtschaftsbeziehungen darauf verzichtet, diese menschenrechtlichen Missstände anzuprangern? Ähm, ja, würde ich äh, würde ich so tun. Aber ähm, letzten Endes werden wir wohl nicht in der Regierung sein und auch nicht den Außenminister stellen, nehme ich mal stark an. Ähm, Also ich finde es sowieso eher mies, dass wir auch gerade außenpolitisch mit ganz Afrika im Grunde genommen, habe ich so das Gefühl, wir haben mit ganz Afrika einen Krieg und das hat äh, einfach einen kulturellen Hintergrund. Ähm, aber äh, grundsätzlich äh, pflichtig bei Todesstrafe und, und Strafe von Homosexualität oder Bestrafung von homosexuellen Handlungen äh, gehören eigentlich nicht so in unseren Dunstkreis. Die letzte Frage, Zeile 103, Zitat. Bereitet ihr euch eigentlich auf die Vorstandssitzungen ernsthaft vor? Es wirkt immer so, als seht ihr da die Anträge bis 1. Sogar am 2. Oktober, als ihr die AFA Pampa verbrochen habt, hatte sich keiner die Bewerbungen vorher angeguckt. Voll konfuse Debatte. Das mag äh, konfus rüberkommen. Äh, die Bewerbungen haben wir uns da live angeguckt, das ist richtig. Die wurden uns da vorgestellt. Das kam leider vorher nicht zu Rande. Und wenn wir ehrlich sein sollen, die Vorstandssitzungen werden größtenteils sehr gut vorbereitet. Allerdings kommen da auch Anträge irgendwie noch drei Stunden vorher rein, die dann auch noch dazu kommen und da kann man sich dann wirklich nicht darauf vorbereiten. Damit ist die Fragerunde beendet. Dann können den Kandidaten auch hier dank die Fragesteller. Wir kommen zur nächsten Kandidatin, Inge Schmidt-Bartel. Inge, bist du da? Ich bin da. Guten Abend. Mein Name ist Inge Schmidt-Bartel. Ich komme aus Soest. Ich bin verheiratet, habe fünf Söhne, eine Tochter und 14 Enkelkinder. Ich bin staatlich zugelassene Heilpraktikerin. Ich habe traditionelle chinesische Medizin in China studiert und habe seit 30 Jahren eine Naturheilpraxis und ich arbeite sehr eng mit der Schulmedizin zusammen. Meine Schwerpunkte in meinem Beruf sind Chiropraktik, Akupunktur und Irisdiagnose. Und in meinem Beruf erzählen mir die Patienten natürlich sehr viel von ihren Krankheiten, aber auch von ihrem sozialen Umfeld und von ihren sozialen Problemen. Und da höre ich immer wieder von Menschen, die im Ruhestand sind, dass sie in großen finanziellen Nöten sind. Dass sie ein Leben lang gearbeitet haben und letzten Endes nichts mehr im Portemonnaie haben. Und sie können ihre Wohnung nicht halten und müssen mit anderen zusammenziehen, das Auto schon längst verkauft und so weiter. Und ganz besonders schlimm ist es bei den Witwen. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen, das hat mich zornig gemacht. Und äh, deshalb bin ich auch eigentlich zur Politik gekommen. Äh, dass, in Deutsch, in Land, dass in einem Land, das in einem Land wie Deutschland arm, Altersarmut gibt, das ist unmöglich. Das kommt auch demnächst auf meine 20, also Kinder und Enkelkinder zu und natürlich auch auf diese zukünftige junge Generation. Und wie gesagt, deshalb bin ich in die Politik gegangen und habe den Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik gegründet. Und ja, das wäre es eigentlich erstmal. Vielen oh, Dank. Vielen Dank. Dann die, er die erste Frage von Joko. Ja, hallo Inge. Äh, welche Ausschüsse möchtest du übernehmen? Benenne klar ein Thema, das die, einer dieser Ausschüsse behandelt hat und biete einen Lösungsweg an. Der Ausschuss Arbeits- und Soziales und natürlich mit dem Schwerpunkt Rentenpolitik. Und äh, ich habe ja auch den Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik gegründet, Nordrhein-Westfalen gegründet. Und gemeinsam haben wir ein Neues Rentensystem erarbeitet und ist auf dem Bundesparteitag in Bochum vorgestellt. Und wir hatten das zusammen mit der AG 60 Plus in Bayern vorgestellt und haben das. Wir hatten das in Modulen erarbeitet und zwei unserer Module sind dort angenommen worden und ins Grundsatzprogramm gekommen. Kira. Ja. Die Frage, die obligatorische Frauenquote in der Wirtschaft bei den Piraten. Ich habe noch ganz viele andere Fragen, weil wir haben gar nicht so Also du kannst dich kurz fassen. Also in der Wirtschaft wäre ich schon dafür, aber bei uns Piraten nicht. Danke. Wie stehst du zur Homöopathie? Wann ist es positiv und wie stehst du dazu bei den Piraten? Weil die Piraten und Homöopathie, wirst du vielleicht wissen... Könnte problematisch werden. Ja, ich arbeite ja seit 30 Jahren mit Homöopathie. Aber ich sage ja, ich arbeite ganz eng mit der Schulmedizin zusammen. Äh, wie sieht das aus? Also Das heißt, du verabreichst solchen Leuten, die gesund genug sind, keine Kügelchen. Und die, die krank sind, kriegen Antibiotika. Entschuldige, das stimmt natürlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit äh, Kügelchen. Ich habe dir ja gesagt, mein, äh, hab ja gesagt, meine Schwerpunkte sind Akupunktur, Chiropraktik und Irisdiagnose. Und vor jeder äh, Behandlung steht bei mir die Diagnose. Und dann äh, werde ich äh, feststellen, ob einer zur Schulmedizin muss oder bei mir bleibt. Und das werde ich dann, wie gesagt, das spreche ich dann auch mit der Schulmedizin okay. ab. ich habe es verstanden, also du glaubst aber zumindest an die Iris-Diagnose, das habe ich richtig verstanden. Das glaube ich nicht, das habe ich sogar 25 okay. Jahre unterrichtet. Äh, wie sieht es mit alternativen Heilmethoden aus, bei Krebs oder Aids? Äh, da bin ich dagegen. Okay, und warum bist du bei den Piraten? Weil die sind ja eigentlich nicht die erste Wahl, wenn es um Altersarmut und sowas geht. Kann man zwar auch machen, aber wie bist du da zu einer jungen Partei gekommen und okkupierst jetzt dieses Thema? bin dazu gekommen, ich war früher in der Rentnerinnen- und Rentnerpartei und da haben wir uns gewundert, warum wir nicht vorankommen und haben uns dann hier mit den Piraten in Soos zusammengetan, schon vor längerer Zeit und wir haben dann festgestellt, dass, sie die, dass das mit den neuen Medien sehr schnell geht. Hier ist ein super äh, Kreisverband in Soos. Wir haben dann ein, über ein Jahr zusammengearbeitet und haben uns, äh, wir haben schon für euch Stimmen besorgt oder für uns Piraten. Damals war es ja äh, war ich ja noch nicht Nicht Pirat, äh, weil wir überzeugt waren von den Piraten und wir äh, Okay, du kommst von der partei Also das beantwortet das schon von mir. Und äh, jetzt wäre es noch, warum sind Alters-WGs nicht eigentlich klasse? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Was hast du gesagt? Äh, nein, dann mache ich mit der Zeitreise weiter. Äh, wie stehst du zum Zeitreiseantrag? Ich fand den ganz interessant. Okay, und Alters-WGs, was spricht dagegen? Bei Alters-WGs? Gar nichts, ich bin dafür. Also vorhin aber gesagt, dass es ja ganz erbärmlich wäre, Alte müssen jetzt in die WGs gehen und so weiter und so fort, das wäre das Letzte. Ist es nicht auch eine Möglichkeit? Ich habe das jetzt nicht richtig verstanden. Ich habe das äh, nicht richtig verstanden. Äh. Sind Alters-WGs nicht auch eine, auch eine Möglichkeit für alte für Menschen? Alte Menschen. Was sind das, was ist das Du hattest eben gesagt, dass du es ganz schrecklich findest, wenn alte Menschen aus ihrer Wohnung raus müssen und zusammenziehen müssen. Deswegen diese Frage. Danke. Wenn das aus finanziellen Gründen ist, finde ich das nicht in Ordnung. Die haben sich ihr Leben lang etwas aufgebaut und möchten ja gerne im Alter da bleiben. Und wenn sie gesund sind, ist das ja auch in Ordnung. Aber wenn das nicht möglich ist, dann finde ich alters -WGs gut. Es gibt nämlich sehr gute alters Ähm... Ich glaube, jetzt ist ein bisschen empätten, ein bisschen was durcheinander gekommen. Die nächste Frage, jetzt war mich eigentlich eine Frage zwischen drin, zwischen den von Kira und auch von Marco. Deswegen habe ich sie dann noch mal reingeschrieben. Wenn ich jetzt versehentlich jemanden rausgelöscht habe, dann war das keine Absicht. Das tut mir leid. Marco, bitte. Ähm, ja, erstmal Inge, ähm, herzlich, herzlichen Glückwunsch. Du hast es jetzt auch noch ins Wiki geschafft, so kurz vor der HV Pampa. Ähm, was mich so ein bisschen irritiert, ähm, es ist ja dein Steckenpferd, dieser Arbeitskreis. Ähm, es sieht für mich nicht so aus, als wenn da momentan sehr viel Bewegung ist, also was Protokolle und Treffen angeht. Wir bereiten gerade einen Rentenkampf vor in Essen. Das ist am 16. und 17. März und dazu leide ich euch schon ganz herzlich ein. Ich bezog das auch jetzt so ein bisschen auf das Wiki und äh, wie man das nachvollziehen kann, was ihr da so macht. Ich habe das ja auch jetzt erst gelernt und du siehst, ich bin lernfähig und mache das auch weiter. Gut, ähm, nochmal die Frage an die Teilnehmer. Habe ich äh, jemanden jetzt ausgelassen oder weggenommen, rausgenommen? Offenbar nicht, dann ist jetzt der faire Pirat raus. Du vertrittst ja auch durch die Rentnerpartei, in der du aktiv warst, eine Altersgruppe, die bisher sehr wenig Piraten gewählt hat, bei der NRW wahl zum Beispiel deutlich unter 2%. Welche Ideen hast du, was wir im Wahlkampf tun können, damit wir mehr sozusagen aus dieser Zielgruppe als Wähler gewinnen können? Also erstmal ist es ja wichtig. Ich vertrete nicht nur die jetzigen Rentner, sondern es geht mir um die zukünftigen Rentner, die jetzt schon jeden Monat ihren Obolus in die Rentenkasse einzahlen. Und wenn das Rentengesetz nicht geändert wird, dann kommt da irgendwann mal gar nichts raus. So, das Brauchst, ist die Brauchst. eine. Hast du trotzdem Ideen, wie wir Rentner erreichen können? Weil ich mal die, die Hemmschwelle, wenn ich jetzt als Nerd da hingehe und sage, ich kann super toll Computer und firsele 3000 Programme gleichzeitig hin, dann ist der normale Rentner überfordert und sagt, du bloß nicht. Und wie können wir Rentner erreichen? Das kannst du vielleicht besser sagen als ich. Also erstmal muss ich dazu sagen, hier bei uns im Kreisverband Soos, wir sind ganz toll ausgebildet worden von den Piraten. Das ist schon mal super. Und ich finde, ich... Ich habe früher auch schon immer wenigstens 30% Junge gehabt. Das kommt darauf an, wie ich es rüberbringe. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen, einfach, wir müssen es einfach machen. Ja, hallo. Kleinen Moment, ich muss hier mal einmal kurz umswitchen. Und zwar ging es um Folgendes. Ich hatte dir im Kandidatenportal ein paar Fragen gestellt. Unter anderem war da auch die Frage nach einer oder beziehungsweise die Bitte um eine Stellungnahme zum Thema äh, R2P, Responsibility to Protect, nationale Schutzverantwortung. Da hast du geschrieben, du findest, das ist ein interessanter Ansatz. Das war mir als Antwort ein bisschen mager. Deswegen möchte ich dich bitten, an dieser Antwort jetzt ein bisschen Fleisch zu hängen. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so mein Thema, Möchtest du mehr dazu sagen oder ist das die Antwort auf die Frage? Ja, Außenpolitik ist nicht so mein Thema. Das ist ein bisschen schwierig. Dazu möchte ich auch jetzt im Augenblick nicht mehr sagen. Gut, dann der faire Pirat. Ich ziehe zurück. Eine Frage in Zeile 123. Warum keine Frauenquote bei den Piraten? Ich finde, dass man sich bei den Piraten auch so sehr gut qualifizieren kann. Gut, dann... Wie ist gerade äh, AFK gegangen? Also Frage aus Zeile 125. Zitat. Du bist seit Juni 2012 beigetreten. Was hast du bis auf KV Soest und deinen AK sonst in der Partei getan? Warst du in anderen AG AGs oder AKs aktiv? Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. <lacht> Also erstmal habe ich mit dem AK60 plus Bayern zusammengearbeitet. Wir hatten eigentlich zwei gegensätzliche Anträge und wir haben es geschafft, den gemeinsam am Bundesparteitag vorzubringen. Und Das war ganz viel Arbeit. Und dann habe ich den Wahlkampf Niedersachsen auch ganz tatkräftig unterstützt. Mike Nolte. Ja, der Sarko hatte mir eine sehr interessante Frage gestellt, ob man Kriegsschiffe an Ghana ausliefern soll. Ghana ist ja ein Land, das vergleichsweise stabil ist in Afrika und sich auch an UN-Missionen beteiligt. Grundsätzlich also ist da nichts gegen einzuwenden. Leider ist in Ghana die Homosexualität illegal. Also homosexuelle Handlungen zwischen Männern werden bestraft. Und jetzt frage ich, wenn jetzt ein Land wie käme und sagte, wir brauchen zu unserer Verteidigung diese Kriegsschiffe aus deutscher Produktion. Viertel würdest du dann gerechtfertigt finden, wenn der Bundestag sagt, können wir darüber verhandeln, aber bitte bringt erst eure Menschenrechte in Ordnung. Wir wollen nicht akzeptieren, dass ihr Schwule verurteilt nur dafür, dass sie schwul sind. Hältst du das für einen vernünftigen Weg in der Außenpolitik Druck zu machen, die Menschenrechte äh, ähm, zu fördern, indem man solchen Staaten die Wahl lässt. Ihr könnt was von uns haben, wenn ihr euch dafür bessert. Ich finde, das ist ein gutes Druckmittel. Frage aus Zelle 125. Zitat. Sollten Homöopathie und andere alternative Varianten von Medizin und von Krankenkassen bezahlt werden, Wie siehst du das im Zusammenhang damit, dass die Piraten rational und wissenschaftlich vorgehen wollen? So, Akupunktur ist ja jetzt schon, äh, wird ja schon von Krankenkassen bezahlt. Und ja, außerdem haben wir die Selbstbestimmung der Patienten. Gut. Ist BKill wieder da mittlerweile? Ja, bin ich. Dann kannst du loslegen. Erste Frage. stellen? Ja, mach kurz. Heißt das, also alle alternativen Formen sollten bezahlt werden von der Krankenkasse? Habe ich dich richtig verstanden? Nein, natürlich nicht. Sondern, hallo zusammen Ich, wie Ich sagte ja schon mit der Akupunktur, das wird ja jetzt schon bezahlt. Und alternative Heilmethoden, das ist ja auch ein ganz, ganz weiter Begriff. Also... Ich, ich bin der Meinung, zum Beispiel Hand auflegen und solche Sachen, das soll auf keinen Fall bezahlt werden, aber es gibt ja Medikamente, die, äh, die sind gut oder und Chiropraktik und zwar, das ist in Ordnung und das sollte vielleicht doch von der Kasse bezahlt werden. Also ich persönlich bin zum Beispiel mit meinen Methoden zu, zur Beihilfe zu allen Privatkassen und so weiter bin ich zugelassen. Der man wird konkret. Globuli, Schüssler Salze, Reiki. Ähm, Das also kann man nicht so, so global sagen. Also äh, Das ist etwas zur Unterstützung, aber das fällt nicht in mein Gebiet. Ich werde das dort gefragt, aber das fällt nicht in mein Gebiet. Ähm, was sagst du zu beruflich verpflichtenden Impfungen für Menschen, die im Rettungsdienst oder in der Krankenpflege tätig sind? Ich bin dafür. Auf jeden Fall, die sind ja ständig der Gefahr ausgesetzt. Gut, danke. Dann, ich glaube, ich bin noch der nächste Fragesteller, richtig? Ja, aber bitte mach kurz. Es sind noch zwei Minuten 50. Ach so gut. Ganz kurz die folgenden Abkürzungen erklären: BGE, FDP, PPI, BFV und SGB. Mach das mal einzeln. BGE. also als Erste, das weiß ich wohl bedingungsloses Grundeinkommen, aber dann und FDP auch. Aber mach das noch mal und die anderen. Gut. Das ist die Demokratische Partei. Ja, pra PPI. PPI. PPI war das. Also, äh, Piratenpartei International. BFV. Weiß ich jetzt im Augenblick nicht. Und SGB. Äh, Strafgesetzbuch. Gut, danke. Sozialgesetzbuch war das letzte. Frage Aber aus, aus Zeile 128. So Denkst du, es gibt Altersdiskriminierung innerhalb der Piratenpartei? Struktural wegen der Technik nur, aber sonst nicht. Frage aus Zeile 129. Wer ist dafür zuständig in Deutschland, was in Deutschland von den Krankenkassen übernommen wird? Im Moment die Krankenkassen selber. Der gemeinsame Ausschuss. Bundesausschuss. Ja. Frage aus Zeile 130. Soll Ries dann abgeschafft werden? Warum? Ich bin der Meinung schon, dass Riester da abgeschafft werden soll. In der jetzigen Ausführung lohnt es sich nicht. Frage aus Teil 131. Was sagt unser Programm zu alternativen Heilmethoden? Wie gehst du damit um, wenn deine persönliche, persönlichen Ansichten mit dem Programm kollidieren und im Bundestag abgestimmt wird? Ich weiß es nicht, ich bin mehr Soziales und das habe ich nicht gelesen. Michael, <lacht> Du hast im Kandidatenportal 31 Unterstützer. 21 von denen unterstützen ansonsten niemand. Wie kommt das? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich hier sehr bekannt bin. Weil mein Thema ja auch sehr wichtig ist. Gut, es sind noch 13 Sekunden bis zum Ende der Fragerunde. Das dass sich jetzt keiner gemeldet, hat, ist die Fragerunde jetzt beendet. Vielen Dank an Inge, vielen Dank an die Fragesteller. Ich danke euch auch. Und wir kommen jetzt zu Christian Nissen. Christian, bist du da? Ja, na, zuerst gefragt, hört man mich vernünftig? Ja. Yep. Gut, ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin Christian Nissen, ich bin Student aus Dortmund, studiere hier Wirtschaftsinformatik, bin sogar in den letzten Zügen des Studiums, ähm, bin seit 2009 bei den Piraten, bin so die Generation Zensursula. Ähm, meine Aktivität innerhalb der Piratenpartei äh, sind, sag ich mal, so das, was so die klassischen Kernthemen sind. Ähm, Netzpolitik. Ich habe 2011 im Sommer die AGDE-Mail gegründet. Da ist dann ein Antrag bei rausgekommen für den Bundesparteitag in Offenbach. Ähm, die Arbeit führe ich jetzt im Rahmen der AG Netzpolitik weiter. Ansonsten bin ich ähm, beim AKN-Politik in NRW sehr aktiv. Äh, dort insbesondere bei den Fan-Hearings, die im Landtag jetzt häufiger stattgefunden haben. Ja, und sonst, ähm, ich bin, um, wurde in Abwesenheit in Dortmund zum Ombudsmann gewählt. Ähm, ja, und ich, über, ich übernehme halt häufig Aufgaben, die ja, sonst liegen blieben, die irgendwo, wo viel Arbeit ist, die halt ähm, erledigt werden müssen. Jüngstes Beispiel, die GEMA-Aktion, habe ich dann kurzfristig übernommen, wo sich keiner gefunden hat, solche Dinge. Bist du am Ende mit deiner Vorstellung? Ja. Dann können wir jetzt mit den Fragen beginnen. Joker. Ja, hallo Christian. Ähm, was, äh, Welchen Ausschuss oder welche Ausschüsse möchtest du übernehmen? Und benenne bitte ein äh, Thema, äh, das einer dieser Ausschüsse behandelt hat und biete für das Problem, was da besteht, einen Lösungsweg an. Oh, mit Lösungsweg diesmal. Ähm, also die Ausschüsse, die mich besonders interessieren, sind ähm, der Innenausschuss, Dann ähm, Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgeabschätzung, ähm, der Sportausschuss und der Petitionsausschuss. Als Thema, also Innenausschuss, ist ähm, jetzt gerade akut das Bundeswahlgesetz, ansonsten halt dauerbrenner in letzter Zeit in der Innenpolitik die NSU-Geschichte. Äh, Lösungsansatz habe ich jetzt nicht fertig in der Tasche dafür. Sportausschuss ähm, Das sind klar dominierende Themen in letzter Zeit die ganze Geschichte mit den, ähm, mit der Rechts Ach, Moment, habe ich verhaspelt. Ähm, da kommt jetzt derzeit das Problem auf, dass äh, vermehrt äh, rechte Tendenzen in Fußballstadien aufgetaucht sind. Das war jetzt in den letzten Wochen in den Medien, da denke ich, es ähm, muss ganz klar der Weg hingehen, dass man diese Probleme nicht weiter verdrängt, sondern offensiv angeht, ähm, Bildung, Forschung, Technologiefolgeabschätzung ist äh, Ausbildung Energiewende drin. Das ist ein, ein sehr weit gefächerter Ausschuss. Ja, und Petitionsausschuss äh, ist mir einfach wichtig, weil ich denke, das ist ein Instrument, das wir schon selber häufig benutzt haben, Petitionen einzureichen. Und das ist somit, äh, wenn man den vernünftig ausführt, ähm, quasi der schnellste Weg, äh, um ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung äh, in den Bundestag zu kriegen. Kira. Ich weiß nicht, ob Kira gerade da ist und zuhört, sie hat sich umgestellt, aber du kennst ja Kiras Frage nach der Frauenquote. Ja, ähm, Frauenquote in der Wirtschaft, ähm, kann man drüber reden, bin ich nicht ähm, pauschal dagegen, einfach weil die ähm, Wirtschaft, sage ich mal, die, die Wahl hat, wen sie einstellt und wen nicht. Ähm, in der Partei, sehe ich das ein bisschen schwieriger. Ich finde, da müssen wir eher dahin gehen, dass das Arbeitsklima vernünftig wird, dass sich hier jeder wohlfühlt. Vakuum. Ähm, ja, äh, Christian, du bist ja noch ähm, relativ jung. Ich nehme nicht an, dass du schon äh, viel in Führungspositionen gearbeitet hast. Aber kannst du vielleicht trotzdem beschreiben, ähm, äh, ja, wie, wie du deinen Führungsstil äh, einschätzen würdest? Also ich, ich lege generell viel Wert auf die Meinung anderer. Ähm, ich gebe zu, ich habe keine große Führungserfahrung. Ähm, Letztlich finde ich es wichtig, dass wir im, im Bundestag sowieso nicht äh, eine strikt hierarchische Ordnung ähm, auffahren, sondern versuchen wirklich die Meinung aller zu berücksichtigen. Ich meine, wir sind eine Partei, die viel im Team arbeitet und letztlich ähm, wäre mein Wunsch, dass wir auch so das mit dem Bundestag übertragen. Bickel. Was sind die vier Organe der Bundespartei? Ähm, Bundesvorstand. Ähm, sind die Schiedsgerichteorgane? Ich glaube, ja. Äh, Bundesparteitag als oberstes und viertes stehe ich halt auf dem Schlauch. Die Gründungsversammlung, aber ist auch nicht so einfach. Ähm, dann darf ich zwei, weil ich muss jetzt gleich weg. Sonst halt nicht. Mach. Ähm, hast du schon einmal für ein Parteiamt oder eine Liste kandidiert? Das ist aus deinem Wiki nicht ganz ersichtlich. Ähm, ja, also Als Ombudsmann in Dortmund habe ich halt kandidiert. Ansonsten ähm, 2010 stand ich mal kurz auf der Kandidatenliste für die Landtagswahl, weil das zu einem Zeitpunkt war, wo noch gar nicht klar war, ob genug Leute kandidieren. Aber da habe ich mich dann relativ zeitig, wo sich das abgezeichnet hat, wieder zurückgezogen. Gut, danke. Und dann bin ich weg. Tschüss. Tschüss. So, Frage aus Zeile 147. Was ist der Unterschied zwischen einer kleinen und einer großen Anfrage? Kleine Anfrage ähm, wird im Prinzip stillgestellt. Ähm, große Anfrage hast du im Ausschuss mit äh, Reden im Prinzip. Also ich habe zum Beispiel für im Rahmen des Fußballdings ich, äh, aktuell zwei kleine Anfragen gestellt, die eingereicht wurden. Ähm, die gehen an den jeweiligen, ähm, ja, das jeweilige Ministerium, an die jeweilige Fachstelle müssen beantwortet werden. Große Anfragen sind halt äh, wunderbare Gelegenheiten, sich auch im Plenum zu präsentieren. Frage aus Zelle 148 Was denkst du über den Einsatz von deutschen Soldaten und Technologie in Mali? Muss ich ehrlich sagen, habe ich mich ähm, nicht im Wesentlichen mit beschäftigt. Ähm, weiß ich nicht, aber ich bin, was die Außenpolitik angeht, generell der Ansicht, dass man ähm, dort, wo wirklich Leid verhindert werden kann durch Einsatz notfalls auch von Gewalt, dass man da immer genau abwägen muss. Aber wie das jetzt in Mali konkret aussieht, bis auf einen, einen Spiegelartikel, der ähm, da von einem Reporter gewesen ist, der da der cover war, weiß ich dazu wenig über die Situation, um das einschätzen zu können. Frage aus Zeile 149. Hättest du für den Spitzenplatz kandidieren? Nein. Frage aus Zeile 150. Wie würdest du Technologieexporte in Unrechtsstaaten verhindern? Was denkst du darüber? Ähm, wie man es verhindern möchte, man muss es vernünftig kontrollieren, äh, dass nicht über irgendwelche äh, dunklen Kanäle irgendwie Waffen oder Technologien aus Landes geschafft werden. Ansonsten äh, bin ich da sehr skeptisch. Also ich bin da ganz klar der Ansicht, dass wir nicht, äh, um wirkliche Vorteile zu erlangen, die Technologie einfach freie äh, Haus ausliefern sollten. Saki Ja, du hast gerade gesagt, du legst viel Wert auf die Meinung anderer. Du schreibst dich in deinem Profil als Generalist, der keine speziellen Themen mitbringt. Das klingt für mich Arita Bänkler. Erklär mir doch mal, warum das vielleicht in deiner Sicht anders ist. Äh, das mit dem Generalist bezog ich eigentlich darauf, dass ich ähm, mich auch gerne und bereit bin, in Themen einzuarbeiten. Ich habe einen ganz klaren Fokus, was die Innenpolitik und was die Netzpolitik angeht, in den Dingen, die ich mache in der Partei. Und äh, die Themen möchte ich halt auch gerne im Bundestag voranbringen. Reicht das als Antwort? Ja. Frage aus Zeile 152. Zitat: Im Team arbeiten. Heißt das, toller anderer macht's? Was genau meinst du damit? Im Team arbeiten heißt für mich, dass man sich ähm, gemeinsame Konzepte erarbeitet und das macht und man sich nicht hinstellt, ähm, das habe ich jetzt aber gemacht, sondern äh, das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit in den Vordergrund stellt. Also ähm, wie, wie gesagt vorhin, wir werden im Bundestag die ganze Aufgabe nur gemeinsam lösen können und da bringt es nichts, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ich habe jetzt hier den großen Mega-Antrag gemacht und dann vielleicht die äh, 10, 15 Leute vergisst, die dann im Hintergrund mitgearbeitet haben. Frage aus Zeile 153. Bei welchem Thema könntest du dir eine Zusammenarbeit mit der Linken vorstellen? Also ganz konkret bei der Linken haben wir viele Sachen übernehmen können, die die bereits im Bundestag an Anfragen gestellt hatten zu dem Thema V-Leuten. Also die Anfrage zu den V-Leuten ähm, im Fußballstadion, die jetzt vor ein paar Tagen auch durch die Medien gegangen ist, äh, die wurde, glaube ich, auch so in ähnlicher Art und Weise schon von den Linken im Bundestag gestellt. Also da sehe ich durchaus Schnittmengen. Ansonsten ähm, Was die restlichen Themen angeht, kann ich nicht sagen. Da muss man schauen, was das Programm hergibt. Da muss man schauen, äh, wie flexibel die sind, sich da auf, zu uns zu, be zu, zu bewegen. Muss man sehen. Frage aus Teil 154. Beschreibt auf deiner Portalseite. Meine Freundin unter unterstützt mich bei der Kandidatur. Ob sie jedoch mitkommt, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie ihr Studium bis zur Wahl beendet hat und wo sie danach Arbeit findet. Würdest du sie als Mitarbeiterin einstellen? Warum, warum nicht? <lacht> Ähm, nein, also das ist eigentlich nur darauf bezogen, dass ähm, dafür Verständnis aufkommt, wenn ich sehr wenig Zeit habe wegen Piratenarbeit. Sonst politisch ist es nicht interessiert. Ich würde es nicht als Mitarbeiterin einstellen, äh, wie man die persönliche Situation klärt äh, nach einer, nach der Einzug in den Bundestag. Das muss man halt einfach davon abhängig machen, wie es dann konkret aussieht. Frage aus Zeile 155 Wie würdest du Technologieraub in Ländern wie China verhindern wollen, um unsere Industrie zu schützen? Um, muss ich ehrlich sagen, aus dem Bauch heraus kann ich da keine gute Antwort zu geben, außer vielleicht, dass wir nicht um, hergehen, Fabriken dort bauen, die in 1 1 nachgebaut werden. So auch gesagt. Z Frage aus Zeile 156. Du hast das Fanhearing organisiert und vorangetrieben. Dein Faden dazu? Ja. Um, Ich habe es nicht organisiert, ich engagiere mich da im, im Rahmen meiner Möglichkeiten sehr. Ähm, das Fazit ist, ich, ich fand das ist sehr erfolgreich gewesen, Das ist äh, genau zur richtigen Zeit gekommen, äh, die Initiative dazu. Ähm, wir konnten dadurch auf die ähm, ja, Entwicklungen im letzten Herbst, die äh, gekommen sind, bezüglich der, des DFL-Sicherheitspapiers wunderbar reagieren. Ähm, Also ich habe da ein sehr, sehr positives Fazit rausgezogen, aber ich will nicht behaupten, dass ich das äh, organisiert hätte im Alleingang. Peri Pirat. Du hast ja als Student wahrscheinlich noch nicht allzu viel Erfahrung mit dem Einstellen von Mitarbeitern und der Führung von Mitarbeitern. Wie stellst du dir das vor für einen Bundestag, wo du ja entsprechend Geld zur Verfügung hast, um Mitarbeiter einzustellen und wirst du ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren einsetzen? Ähm, anonymisiertes Bewerbungsverfahren, finde ich, hat sehr viel Charme. Ähm, bin ich definitiv dafür, was zumindest die Fraktionsmitarbeiter angeht. Bei den persönlichen Mitarbeitern, ja, da wird, wird man sich aufs Bauchgefühl verlassen müssen, äh, wie man da einstellt, wen nicht. Letztlich werde ich da auch den Rat von Kollegen annehmen müssen, die dann ähm, mehr Erfahrung haben in dem Bereich. Frage aus Teil 148. War das Fanhearing in dieser Form einmalig und auf dem Zeitpunkt abgesehen oder wird dies ein festes und regelmäßiges Instrument? Also soweit ich das weiß, ist es geplant, das jetzt ähm, weiter fortzuführen. Und was ich sehr positiv finde, ist, dass es zum ähm, Beispiel auch bereits abfärbt, dass äh, die Grünen jetzt auch in die Richtung agieren, mehr mit den Leuten zu sprechen, die da betroffen sind. Ähm, ja, also das wird, soweit ich weiß, definitiv fortgesetzt. Frage aus Zelle 150. Wo würdest du oder wirst du dich bewerben, falls es mit dem Bundestag nicht klappt? Ähm, müsste ich mal schauen. Also ich äh, hätte zum einen die Option, mit dem Master weiterzumachen. Äh, ich könnte schauen, ob ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber, dem Fraunhofer Institut hier in Dortmund äh, übernommen werde. Das wird die Situation ergeben. Ansonsten, ob ich dann vielleicht als Mitarbeiter nach Berlin gehen möchte, das habe ich noch nicht entschieden. Falls die Frage auf die Richtung zielt. Gut, es sind 3 Minuten 30 übrig und es gibt momentan keine Fragen im Pad. Gibt es weitere doch, Fragen an den Kandidaten? Doch, doch, doch. Äh, ich hätte eine im Bundestag. Äh, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich glaube, äh, heute war das oder morgen. Äh, Björn kann mich bestimmt berichten. Geht es um die Zwangsbehandlung. Äh, wie stehst du dazu? Äh, Medizin ist jetzt nicht gerade mein Kernthema. Äh, ich finde es aber wichtig, dass man die Leute selber entscheiden lässt, was mit ihnen gemacht wird. Antwort ist jetzt aber auch mehr aus dem Bauch heraus, wenn ich ehrlich bin. Danke. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Das ist im Moment offenbar nicht der Fall. Möchtest du ein Abschlussstatement abgeben? Ja, ich bedanke mich für die Fragen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und sonst, falls jemand Fragen hat an mich, ähm, gerne jederzeit stellen. Nur aufgrund von Klausuren werde ich bis nächsten Mittwoch nicht dazu kommen, viel zu beantworten. Dann möchte ich profuma an dich die Frage stellen, ob es für dich in Ordnung ist, dass dir jetzt zwei Minuten deiner Befragungszeit fehlen. ist vollkommen in Ordnung. Vielen Dank an den Kandidaten, vielen Dank an die Fragesteller. Ähm, ich möchte den Anwesenden kurz folgenden Vorschlag unterbreiten. Es ist jetzt auf meiner Uhr 21.59 Uhr und möchte gerne bis 22.05 Uhr eine kurze Pause einlegen. Spricht da etwas dagegen? Gut, dann machen wir erstmal mit Pia Hermanns weiter. Pia, bist du da? Ja, schönen guten Abend. Hallo, da ist es 3 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Bitte schön. Ja, also ich heiße Pia Hermanns, ich bin 44 Jahre alt und verheiratet. Ich bin gelernte Diplombiologin und habe auch nach dem Studium in der Grundlagenforschung gearbeitet. Und seit fünf Jahren mache ich aber etwas ganz anderes und bin im Einzelhandel selbstständig. Ich ähm, lebe mit meinem Mann und einigen Hochtieren auf dem Land in Ostbevern im Kreis Warndorf. Ja, zu den Piraten gekommen bin ich im Herbst 2011 nach der Berlin-Wahl. Ähm, vorher hatte ich keine Ambitionen ähm, irgendeiner Parteimitgliedschaft, Parteimitglied aber ähm, nach dem Besuch äh, der Stammtische und der ja, herzlichen Aufnahme und ähm, ja, das hat mich angesprochen, nicht nur die Aufnahme, sondern auch Die Ziele, sprich vor allen Dingen die Bürgerbeteiligung durch und durch und den freien Zugang zur Bildung, das hat mich sehr angesprochen, sodass ich im Frühjahr, dann Mitglied, im Frühjahr 2012 Mitglied geworden bin und dann bin ich auch zur Direktkandidatin für die Landtagswahl im Kreis Warndorf aufgestellt worden. Der Landtagswahlkampf war dann auch ein, ist uns dann ganz gut gelungen. Trotz ja, noch geringer Piratenanzahl haben wir wirklich intensiven Wahlkampf gemacht und letztendlich auch einen guten Abschluss erreicht, so dass ich zumindest in meinem Wahlkreis hinter der SPD und den CDU die meistens Erststimmen verbuchen konnte. Ja, ich bin aktiv, äh, nicht nur auf Kreisebene, sondern inzwischen auch auf Landes- und Bundesebene ähm, und aber auch äh, ganz, äh, ganz einfach im lokalen Bereich. Hm. Ja, ich glaube, dass äh, ja, Mitgliedschaft äh, bin ich in der AG Umwelt und Energie in Nordrhein-Westfalen und ich bin aber auch Mitglied des Arbeitskreises äh, Landwirtschaft des Bundes. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Gut, vielen Dank. Willkommen zu den Fragen. Joker. Ja, hallo Pia. Äh, welche Ausschüsse möchtest du übernehmen? Äh, benenne bitte äh, genau ein Thema ganz klar, das äh, einer dieser Ausschüsse behandelt und biete dafür einen äh, Lösungsweg an. Ja, also ich bin äh, kein absoluter Fachspezialist, sondern eher ein, äh, ja, ein Generalist, der sich aber in verschiedene Themenkreise äh, gut einlesen kann, sodass ich mich äh, zum einen für den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz äh, interessieren würde, ähm, aber auch, äh, beziehungsweise fast noch mehr, für den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, sowie den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologienfolgenabschätzung. Äh, ja, in allen drei Ausschüssen gab es Themen, die in letzter Zeit behandelt wurden. Ich nenne jetzt mal einfach den letzten Ausschuss und dort ging es zum Beispiel um das Thema, wie regenerative Energieträger zur Sicherung der Grundlast beitragen können von der Stromversorgung. Und ja, da gibt es äh, natürlich, äh, muss man schauen, was kann man regeln und äh, im Moment sind es natürlich die Biogasanlagen, die man am besten äh, steuern kann, dass zum Beispiel zur Nachtzeit, wenn kein Wind weht, äh, Strom produziert wird. Kira. Ich stelle äh. die Frage für Kira dann, Frauenquote, wie stehst du zur Frauenquote? Zwei geteilt. Also innerhalb der Partei, bin ich der Meinung, brauchen wir keine Frauenquote. Ähm, ich selber nehme das nicht unbedingt immer so wahr, dass wir weniger sind, aber wir sind weniger in der, äh, in den, bei den Piraten. Und ich glaube, ähm, das können wir aber selber äh, beheben, indem wir Frauen äh, noch stärker auch ermutigen mitzumachen, äh, ob das jetzt durch den Infostand oder andere Kontakte ist sie mit in die aktive äh, Arbeit mit reinzuholen und ähm, dann auch ermutigen, sich ähm, zum Beispiel für Kandidaturen stark zu machen. In der Wirtschaft, ähm, tja, das ist so eine Sache. Ähm, ähm. Ich habe selber erlebt, ähm, dass eine hochqualifizierte Frau aufgrund ihres jungen Alters äh, eine nicht adäquate Stelle bekommen hat äh, und man ihr letztendlich versteckt mitgeteilt hat. Sie sei ja noch so jung, sie könnte ja noch eine Familie gründen. Ähm, also da äh, könnte ich mir vorstellen, oder glaube ich, ist eine Quote gut, solange bis ähm, ja, so viele Frauen eben auch in Führungspositionen vertreten sind, dass die Geschäftsleitung oder wer auch immer das zu entscheiden hat, dann auch lernen kann, praktisch lernen kann, dass Frauen nichts schlechter sind als Männer. Und ich denke, dann kann man die Quote hoffentlich auch wieder aufheben. Gut, Frage aus Zeile 188. Wofür setzt du dich in der Landwirtschaft ein? Was soll sich ändern? Wie willst du dies als Oppositionspolitikerin auf die Tagesordnung bringen und was erwartest du an Veränderungen? Hast du die Frage gehört? Ja, ich habe die Frage gehört. Sie ist lang und ich möchte den Satz für mich sortieren. Ich <lacht> ähm, wollte nur fragen. Nein, äh, ich habe sie verstanden. Ich habe das Pad auch offen. Ja, wofür setze ich mich in der Landwirtschaft ein? Das ist äh, zum einen, ähm, wir setzen uns dafür gegen die intensive äh, Tierhaltung ein oder äh, unter dem Schlagwort Massentierhaltung genannt weil wir meinen, dass es dem Tierwohl entgegensteht und auch überhaupt nicht notwendig ist beziehungsweise die Belastungen auch für die Umwelt inakzeptabel sind. Das Zweite ist, die Landwirtschaft braucht einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft und wir möchten sie gerne stärken, Wobei äh, zum Beispiel auch äh, Entschuldigung, äh, Subventionen eine Rolle spielen. Sie sollten ähm, moderat äh, vergeben werden, bzw. vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr vergeben werden müssen. Ähm, wenn, dann äh, sollten Zuschüsse, ob das jetzt Direktzahlungen sind oder andere Subventionen, nur in der Gegenleistung äh, für das Gemeinwohl geschehen. Ja, das sind so Themen, wir brauchen einfach eine zukunftsfähige Landwirtschaft, die in einer Kreislaufwirtschaft arbeitet, sodass dem Böden nicht mehr zugemutet wird, auch langfristig, nachhaltig, als äh, sie verkraften können oder beziehungsweise der Rhythmus verkraftet. Ähm Wie willst du als ob ich ja, ich denke, man, man stellt Anträge in gewissen, zu gewissen Themen, immer wieder Einzelanträge und, ähm, und versucht, die dann voranzubringen ähm, so, und ähm, die anderen Fraktionen letztendlich auch äh, überzeugen, äh, dass die Punkte, die wir verändern wollen, auch sinnvoll sind. Ähm, also da ist, ist Überzeugungsarbeit, denke ich. Frage aus Zeile 189 Warum brauchen wir gerade jetzt schon einen Piraten, der sich mit dem Themenkreis Landwirtschaft und Umweltschutz auseinandersetzt im Bundestag? Die Themen sind einfach zu wichtig äh, für unsere Zukunft und äh, sie sind, äh, das sind äh, auch, jetzt, äh, ganz, äh, wichtig, also auch jetzt schon nicht erst irgendwann später ganz wichtige Themen dass sie letztendlich die basis unseres lebens äh, ermöglichen. wenn wir unsere äh, ressourcen äh, verbrauchen, dann haben wir nichts mehr und ähm, ich denke mal von daher muss auch jetzt schon ähm, ähm, sollten die piraten auch jetzt schon in, äh, ganz klar diese Themen besetzen. gut, die nächsten beiden fragen kommen von Ballerstedt. Ballerstedt, möchtest du deine fragen selber stellen? Äh, das kann ich gerne tun. ähm hallo erstmal. Seit kurzem gibt es ja das neue Tierschutzlabel. Ähm, weißt du, wer die Label vergibt und äh, was die zu erfüllenden Bedingungen sind? Für welche Tiere gilt das äh, neue Tierschutzlabel und hältst du das für geeignet, um zu einer vernünftigeren kommerziellen Tierzucht zu kommen? Ähm, hier muss ich ein bisschen passen, also ich habe mich damit äh, noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Äh, ich glaube, es wird vom Tierschutzverband vergeben für ähm, Betriebe, die die Tierschutzbedingungen äh, besonders gut einhalten. Aber ähm, für welche Tiere? Ich denke mal, äh, weil es um Fleisch geht, äh, äh, geht es natürlich um Hoftiere, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht für welche Tierarten. Ob jetzt nur für Schwein und Rind oder äh, für Geflügel oder welches, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay, es sind äh, Schweine und Geflügel und zwar in der Landwirtschaft eines der größten Pressethemen in der letzten Zeit. Nur kurz. Ähm, dann die nächste Frage. Frau Eigner hat ja die meisten Änderungsvorschläge der Länder fürs, äh, für die Tierschutzgesetznovelle wieder verworfen. Wie stehst du zu dem neuen Tierschutzgesetz? Was sind die guten Aspekte und was ist das Schlimmste daran? Hat man das gehört? Hallo? Ja, ja, die Frage verstanden. Entschuldige bitte das äh, Auch hier den Satz äh, versuchen zu sortieren. Ähm, ja, ich glaube, auf den ersten Blick sieht es erstmal äh, eben nach einer Besserung aus. Aber ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind weder die Amputation von Ringelschwänzen noch die äh, Amputation von Schnabelspitzen äh, verboten worden. Und ähm, ja, das sind eigentlich Aspekte, die hätten da reingemusst unbedingt. Oder auch ja Amputationen äh, von Ringelschwänzen oder auch die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung. Äh, das sind Sachen, die hätten da reingemusst. Okay, danke. Eine Frage aus der 192. Bist du medienkompetent? Wie würdest du mit medialem Druck umgehen? Äh, wie man merkt, bin ich auch heute Abend äh, noch nervös. Also so medienfest da wäre ich mal vorsichtig, aber ich äh, denke, ähm, dass man das auch lernen kann, damit umzugehen. Also das, ja, Training. Frage aus Zeile 193. Was meinst du zum Schächten von Tieren, das religiös gefordert wird? Tierschutz? Sollte man die Schächtung verbieten? Ich finde das Schächten von Tieren ähm, nicht gut. Ähm, ich finde eine Betäubung vor dem Töten sollte immer erfolgen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie weit das Hundegebell jetzt zu hören ist. Wenn es stört, würde ich dann erst die Hunde eben wegsperren. Nee, ist okay. Mach ruhig weiter. Man hört sowas nicht so schlimm. Okay. Ähm, ja, also die. wie gesagt, ich ähm, halte das Schächten von Tieren äh, nicht für richtig. Ähm, lehne ist ab ähm, und äh, wie gesagt jedes Tier sollte vor der Tötung äh, betäubt werden. Frage aus Teil 194: Was denkst du über den Einsatz von deutschen Soldaten und Technologie in Mali? Und dazu passend die Frage von Britta, Wie stehst du zum Bundeswehreinsatz in Mali? Äh, halte ich nicht für so richtig, äh, weil ich grundsätzlich meine, dass Krieg keine Lösung ist und ähm, wenn jetzt, okay, Bitte? Das war jetzt Jorgos, jetzt musst du den Spielheim bist, bist du nicht drauf. Du musst deine Mumblebrutsch erstmal wieder still stumm, stumm, erst stumm stellen. Also ich muss jetzt nochmal Sternchen und zwei drücken. Mal Sternchen drücken. Super. Ähm, also ich lehne den Einsatz von deutschen Soldaten oder auch Technologien in Mali ab. Ähm, der Konflikt äh, ist lange vorhersehbar gewesen. Ich denke, da hätte man andere Dinge unternehmen müssen. Aber Krieg ist äh, definitiv keine Lösung, um solche Konflikte zu lösen. Und ähm, aus dem Grunde halte ich auch den Einsatz deutscher Soldaten oder de ähm, Technologien dort für falsch. So, ja Hallo, gib uns doch mal einen Überblick über Deine Einstellung und deine Positionen in Bezug auf den Export von landwirtschaftlichen Gütern in Drittweltländer. Äh, sehe ich extrem kritisch. Also ich finde es nicht gut. Ähm, Gerade Fleischexporte sind eher hinderlich, ähm, ähm, die eigene ähm, Fleischproduktion, sag ich mal, äh, in dem Drittland ähm, äh, aufrechtzuerhalten, zumal hier vieles äh, stark subventioniert ist und dort äh, dann billiger angeboten wird. Also das Importfleisch aus Deutschland ist billiger als das dort selbst äh, hergestellte und von daher ist das abzulehnen. Der Faire Pirat Du sagtest, du bist im Einzelhandel selbstständig. Wie wirst du das, wenn du in den Bundestag kommst, mit der Firma regeln und wie stehst du zu dem Thema Transparent und Transparenz und Angabe der Nebeneinkünfte? Ja, also ich werde, kein, ich werde keine Nebeneinkünfte damit erzielen, denn ich werde das Geschäft dann abgeben. Also wenn ich im Bundestag landen sollte, dann bin ich im Bundestag und mache garantiert nichts nebenher. Die Frage aus Zeile 197. Rückfrage zur Einleitung. Setzt du dich also für den Ausbau von Biogasanlagen und deren Monokulturfolgen ein? Nein. <lacht> es ist eher zu fragen, wie könnte man anders Biogas erzeugen. Also ich denke, da gibt es noch einiges an Kapazitäten, auch in der Forschung, wenn es zum Beispiel um Gülle, Dung und dergleichen geht. Ähm, aber nein, also die äh, Vermeisung der Landwirtschaft ist definitiv nicht, förderlich, nicht zu fördern. Ballerstedt. Äh, wie ist die Position der Piratenpartei zum aktuellen Bergbaugesetz und was ist deine Meinung dazu? Die Haltung der Piraten besteht darin, das Bergbaugesetz abzuschaffen und dafür ein Umweltgesetzbuch einzuführen. Frage aus Teil 199. Was unterscheidet deinen Politikstil vom Politikstil 1.0 und macht dich somit zum Piraten? Ich liebe, bzw. ich bin bei den Piraten, weil das die Basisdemokratie ist, die mich anspricht dass und vor allen Dingen wir sie auch mit Inhalt füllen und nicht als Schlagwort benutzen oder Bürgerbeteiligung, sondern wir möchten sie auch leben und ja, das versuche ich auch auf allen Ebenen zu tun. Das heißt wirklich, wenn ich im Bundestag landen sollte, dann wäre es mir ganz wichtig, der enge Kontakt immer zu den AGs, AKs und zur Basis, egal welche Wege da zu finden sind, aber das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen, die Meinung immer wieder zu hören, also die Rückkopplung definitiv zu haben. Und eine letzte Frage aus der 201. Stichwort Generalistin. Wie wirst du dich über Themen, die dir unbekannt sind, objektiv informieren und wie stellst du sicher, dass es auch objektiv ist? Also zunächst mal ähm, versuche ich, ja, Informationen, egal jetzt über welche Medien, äh, zu erhalten, äh, verschiedene Meinungen einzuholen und auch die Quellen, soweit ich das kann, dann auch zu prüfen. Das ist eigentlich äh, wichtig, um zu sehen, wie objektiv eine Aussage ist. Wir haben noch 20 Sekunden. Skinner, ist deine Frage schnell. Ja, eigentlich schon. Ähm, Diese so fiktive Frage vom Kai äh, zu Koalitionen und so weiter, wie du da abstimmen würdest, knappes äh, Ergebnis und so weiter. Und da hast du geantwortet, äh, ich befrage die Basis. Wie machst du das denn? Äh, oh Gott, ich habe die Frage jetzt nicht mehr vor Kopf ähm. Und du hast sie jetzt nur gestückelt vorgelesen. Ähm, ja, in, zum Beispiel, ich hoffe ja, dass es äh, vielleicht es uns gelingt, eine ständige Mitgliederversammlung einzu, äh, äh, einzurichten. Ähm, so, so in der Art könnte ich mir das dann vorstellen. Dankeschön. Damit ist die Befragung von Pia beendet. Pia, vielen Dank. Vielen Dank an die Fragesteller. Ja, ich danke. Wir kommen zu Jorgos. Geht's los? Klappt es? So, äh, könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Du hast jetzt das drei Minuten Zeit dich, drei Zeit, dich vorzustellen. Oh. Was ist da los? Ähm, du hast jetzt drei Minuten ähm, und danach wirst stellen, du. Danach da hatte sich gerade eine zweite Blödsche eingeklemmt. Bist äh, stumm. Okay, nochmal, du hast das drei Minuten Zeit, dich vorzustellen. Danach wirst du 15 Minuten lang befragt. Du kannst loslegen. Ja, gerne. Äh, Guten Abend alle zusammen. Ich heiße Jorgos Zichlakis, bin 47 Jahre alt, Polizeibeamte, Beruf, Familienvater, Ehemann. Wir haben zusammen drei Kinder. Ich lebe in Kevela, das ist im Kreis Kleve am Niederrhein. Ja, ich bin in Duisburg aufgewachsen, habe dort 36 Jahre lang gelebt, habe dort meine Bauschlussausbildung damals begonnen habe die auch absolviert und dann, dann später zur Marine gemeldet, bin zur See gefahren und bin dann 1987 plötzlich bei der Bay des Landes NRW angefangen. Politisch interessiert seit Kindesweinen, politisch aktiv seit 2005. Damals bin ich äh, in die Linkspartei eingetreten, bin dort dann im Frühjahr 2009 ausgetreten, habe mich aber weiterhin immer politisch orientiert und habe dann die Piraten kennengelernt und bin dann im März 2011 in die Piratenpartei eingetreten. Ja, und ihr bist, bist dato geblieben. Ich denke, das dürfte erstmal genügen. Dankeschön. Dann bekommen wir zur Fragerunde Skinner, äh, Blödsinn, Joker, Entschuldigung. No, uh. Hallo Jorgos, ähm, welche Ausschüsse möchtest du übernehmen? Benenne klar genau ein Thema, das in einer dieser Ausschüsse behandelt und biete dafür einen äh, Lösungsweg an. Ja, die, die Frage der Ausschüsse. Ähm, mein Thema ist äh, in erster Linie, dass wir versuchen müssen, in Deutschland die Armut zu bekämpfen. Dies ist natürlich nicht in nur einem einzigen Ausschuss da äh, zu tun. Der Haushaltsausschuss, der Finanzausschuss, auch letztendlich der Wirtschaftsausschuss und der Ausschussvorsitzende, die spielen da natürlich entsprechend alle hinein. Aber wie gesagt, als Kernthema für mich in meinem persönlichen Anliegen ist es, die Armut zu bekämpfen und äh, weil das ein so breit gefächertes Thema ist, muss das entsprechend in mehreren Ausschüssen auch erleben. Gut, ich komme mit Kiras Frage. Kira fragt, wie stehst du zu einer Frauenquote in der Wirtschaft bzw. bei den Piraten, auch wenn das möglicherweise Nachteile mit sich bringt? Ja, die Frauenquote ist meines Erachtens nicht unbedingt wirklich ein probates Mittel. Ich denke, wenn man ehrlich ist, kann man, ich sag mal, fast 2000 Jahre Patriarchat, also auf Deutsch gesagt Frauenunterdrückung, nicht einfach so schnell wieder umdrehen und gut machen indem man eine Frauenquote dann entsprechend einführt, die äh, wirklich fordert, dass äh, Frauen in bestimmte Positionen hineingehievt werden, äh, schon fast äh, mit dem Kritel dahinter, ja, egal, ob sie es kann oder nicht, egal, ob sie es will oder nicht. Wir müssen entsprechend manchmal sogar pari-pari äh, das so besetzen. Ich denke, äh, wir dürfen nicht den Fehler machen, der eben schon so lange gemacht worden ist, nach irgendwelchen äh, Geschlechtswerkmalen zu urteilen, sondern jemand, der sich einbringt, jemand, der eine Qualifikation darstellt und jemand, der auch das nötige Engagement mitbringt, der bekommt den Posten und wirklich vollkommen unabhängig von äh, seiner geschlechtlichen Rolle. Marco. Ähm, ja, ähm, meine Frage zum Anony anonymisierten Bewerbungsverfahren. Ähm, wenn du in den Bundestag kommst ähm, und ihr ähm, er werdet da Mitarbeiter einstellen in der Fraktion, würdest du dich für ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren einsetzen? Ich würde dieses anonymisierte Bewerbungsverfahren durchaus äh, als Möglichkeit darstellen. Ich würde jetzt nicht, jetzt nicht darauf drängen, dass sich alle Bewerber anonymisiert bewerben müssen, sondern ich würde äh, sämtliche Bewerbungsformen entsprechend äh, gleichrangig behandeln und ein anonymisiertes Verfahren genauso äh, entsprechend einer Überprüfung unterziehen wie eben ein Bewerber, der sich nicht anonym bewirbt. Gut, ich glaube, ich habe gerade Vaku vorgezogen, weil ich völlig in den Zeilen verrutscht bin. Das tut mir leid, ist aber auch nicht schlimm. Frage aus Zeile 195. Bist du medienkompetent? Wie würdest du mit medialem Druck umgehen? Ja, so eine ähnliche Frage ist ja auch schon im Kandidatenportal gestellt worden. Ich habe, glaube ich, ein bisschen das Glück, auf einige mediale Erfahrungen zurückgreifen zu dürfen. Ich habe schon einen Fernsehauftritt hinter mir, damals bei Hart Aber Fair, eine Sendung mit Frank-Mitflasbleck, in der es sehr oft um politische Themen geht, die vielleicht auch der eine oder andere schon mal gesehen hat. Ich äh, habe Radiointerviews gemacht, äh, Zeitungsinterviews und äh, von daher denke ich, dass ich äh, einerseits etwas mediale Erfahrungen damit bringe und andererseits auch äh, mir durchaus der Gefahren bewusst bin, die diese mediale Präsenz dann mit sich bringt. Sakulabu. Uh, sorry, zieh zurück. Gut, dann Fragezeile aus 197. Hast du noch Verbindungen in die Partei Die Linke und würdest du diese als Netzwerk nutzen im Bundestag? Ähm, Verbindungen zu der Partei an sich nicht. Ähm, wir haben hier bei uns im Kreisverband Kleve die Situation gehabt, dass äh, noch jemand, der ehemals in der Linkspartei gewesen ist, ausgenommen aus, der hatte ein Stadtratsmandat im, in der Stadt Kleve, Kleve gehabt, hat quasi dieses Stadtratsmandat dann zu uns mit hinübergenommen. Äh, das ist ja auch in anderen äh, Kreisen und Orten, soweit ich weiß, in Nordrhein-Westfalen auch gewesen. Ähm, ähm, der ehemalige Parteigenosse, wie wir damals bei der Linkspartei sagten, ist allerdings jetzt kurz, kurz äh, vor Weihnachten genau an Weihnachten letzten Jahres verstorben aufgrund einer schweren Erkrankung, was natürlich äh, sehr schade ist. Äh, ansonsten beschränken sich diese ehemaligen Kontakte nur auf äh, wirklich ganz wenige Personen, die äh, zurzeit noch in der Linkspartei sind, aber mit der Partei selber an sich habe ich so keinen Kontakt. Konnte. Frage aus Zelle 199. Wie einfach war es für dich, von Sozialismus auf Basisdemokratie umzustellen, zumal die Linke NRW als sehr kommunistisch gilt? Ja, er hat die Linke NRW äh, immer als sehr kommunistisch gerne dargestellt. Insbesondere die Presse war da immer sehr erfinderisch, äh, wobei ich wirklich äh, bezweifeln möchte, ob viele der Presseorgane überhaupt den Begriff Kommunismus vernünftig erklären können. Genau so sieht es auch mit dem sogenannten Begriff des Sozialismus aus. Äh, viele Grundbausteine äh, die in dieser äh, Politikrichtung zu finden sind, die sind auch bei den Piraten zu finden, auch wenn sie dort nicht so heißen. Und viele Grundbausteine dieser Politik sind auch gar nicht verkehrt. Sie sind leider oft äh, in der Geschichte nur äh, verkehrt angegangen worden und verkehrt in der Praxis umgesetzt worden, sodass dadurch dann viele Leute abgeschreckt werden. Ähm, ich persönlich habe mich nicht sonderlich schwer getan, ähm, was diese Grundaussagen angeht, sondern äh, habe mich eigentlich bei den Piraten da und das tue ich auch immer noch sehr wohl gefühlt. Frage aus Teil 200. Was denkst du über den Einsatz deutscher Soldaten oder Technologie in Mali? Ja, aktuelles, sehr heikles und schwieriges Thema. Ähm, ich denke, man kann das nicht immer nur an einem Land und an einem Einsatz festmachen, sondern ich denke, da muss eine Grundsatzdebatte geführt werden, ob deutsche Soldaten überhaupt im Ausland eingesetzt werden sollen oder nicht. Wenn ja, in welchem Umfang? Ähm, wir haben jetzt gehört in Mali, äh, es, es sollen ja erst nur zwei sogenannte Trans Transportmaschinen eingesetzt werden, um äh, Güter, aber sicherlich auch Soldaten von einem Punkt zum anderen zu transportieren. Äh, da kann man sicherlich äh, der Meinung sein, Das ist ja jetzt nichts Gefährliches, nichts Schlimmes in dem Sinne. Und man hilft ja in erster Linie den Franzosen, die ja um diesen Einsatz gebeten haben, weil die sich da entsprechend massiv engagieren. Mittlerweile haben wir erfahren, dass in den neuesten Nachrichten die Franzosen auch mittlerweile Bodentruppen dort unten einsetzen. Ähm, solche Konflikte, die ja teilweise schon Jahrzehnte alt sind und immer wieder aufbrodeln, und ähm, für Außenstehende oftmals sehr schwierig durchschauen sind, weil es da teilweise um ja, der alte Stammesfesen geht. Dann geht es um Sachen, die durch die ganze Generation ganze Kolonialzeit, äh, insbesondere ja, in Nordafrika, der Franzosen dort äh, wirklich auf deutsch gesagt versaut worden sind und den Menschen da im Stich gelassen worden sind. Ähm, sowas mit Soldaten regeln zu wollen, äh, ist fast immer gescheitert bislang und äh, ich bin da also sehr skeptisch, dass solche Einsätze der Bundeswehr dort wirklich äh, den äh, Zweck erfüllen würden, den man offiziell dahinter schreibt, nämlich da Frieden und Ruhe reinzubringen. Frage aus 201. Seit drei Jahren sitzen wir in Kommunalräten, seit über einem Jahr in Landtagen. Welche Lehren ziehst du daraus und wie würdest du deine Arbeit im Bundestag mit der Basis organisieren und gestalten? Ja, ich denke, dass die äh, Mandatisierung unserer Partei und unserer Mitglieder dort entsprechend ein ganz wichtiger und äh, notwendiger Schritt war und weiterhin auch ist. Wir haben ja noch weitere Landtags- und Kommunalwahlen im ganzen Bundesgebiet in den nächsten Jahren vor uns. Wir haben jetzt die Bundestagswahl vor uns. Äh, Niedersachsen äh, findet in wien statt. Und äh, die Erfahrungen, die die Parlamentarier dort dann herausziehen, die sollten natürlich auch untereinander entsprechend weitergegeben werden. Und insbesondere für die Leute, die dann demnächst selber äh, Mandate bekleiden, ist das unheimlich wichtig, aus deren Erfahrungsschatz zu lehren und zu lernen, weil wir ja, zumindest ist das so, äh, der Kenntnisstand, den ich habe, äh, derzeit ja fast kaum Leute haben, die schon mal Parlamentserfahrungen gesammelt haben. Das sind ja nur die allerwenigsten, die oftmals, wie ich vorhin schon geschildert habe, durch den Austritt einer Partei in unsere, unsere äh, teilweise Mandate mitbringen, oftmals auf kommunaler Ebene. Aber ansonsten haben wir in Landes- und auch im Bundesparlament ja noch gar keine Leute, die schon mal da gewesen sind. Und von daher ist dieser Erfahrungsausschuss ganz wichtig. Und die Basis darin einzubinden ist und bleibt weiterhin ganz fundamentaler Bestandteil. Und da sind dann entsprechend alle Kommunikationswege und Mittel auch zu nutzen, die dort sind. Alter. Frage aus Teil 202. Nenne bitte drei Koordinatoren aus aktiven BundesAGs, die Themen bearbeiten, die dich interessieren. Drei Koordinatoren aus ThemenAGs. Weil das hatte ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich wiederhole nochmal. Nenne bitte drei Koordinatoren hm. aus aktiven BundesAGs, die Themen bearbeiten, die dich interessieren. Ah, aus bundes -AGs. Äh, Da kann ich leider so keinen benennen, weil ich bislang aufgrund meines technischen Handicaps, das leider bis heute Abend auch immer noch vorherrscht, ich nämlich nicht mambeln kann, mich leider noch nicht so in diese ganzen AGs, weder auf Bundes- noch auf Landesebene einbringen konnte, wie ich das gerne gewollt hätte. Von daher sind mir leider auch die Koordinatoren derzeit nicht. Der faire Pirat. Du bist ja aus dem KV Kleve und am Niederrhein sind die Piraten ja sehr aktiv, hast aber bisher erst sehr wenige Unterstützer. Es sind acht, wobei zwei Unterstützungen jetzt eher eine Kontraunterstützung unterstützung sind. Wie sieht das aus, wenn du jetzt nicht mehr Zuspruch bekommst, wirst du uns die sieben Minuten auf der Bühne schenken? Ich hatte ja selber schon mal im Kandidatenportal auch die Frage gestellt, wie die anderen Kandidaten so diese, ich sag mal, Wertigkeit dieses gesamten Portals einschätzen und wie sie das alles sehen. Und ähm, ich persönlich, äh, ohne dass ich jetzt überheblich klingen möchte oder eingebildet, werte das Kandidatenportal an sich auch noch nicht so entscheidend, dass auf der Aufstellungsversammlung schon quasi die, ich sage mal zehn Leute, die jetzt die meisten Unterstützer haben, auch diejenigen sein werden, die die ersten zehn Plätze belegen. Es ist sicherlich für viele eine Orientierungshilfe, aber ich glaube, dass die Zusammensetzung auf der Aufstellungsversammlung doch wesentlich äh, kompakter sein wird und auch äh, übersichtlicher sein wird dahingehend, dass da viele noch sind, die sich noch gar nicht so ein festes Bild gemacht haben und dann die eigentlichen Vorstellungsrunden noch abwarten der Kandidaten. Und von daher äh, erachte ich diese persönliche Live-Vorstellung dort äh, in meiner sagen für sehr wichtig. Und äh, ich persönlich würde immer jedem Kandidaten raten, der wirklich ernsthaft an einem Mandat interessiert ist, auch diese persönliche Vorstellung zu nutzen. Joker. Ja, äh, Jürgen Sturow hast dich in Dortmund, als der äh, Programm LPT war, äh, kritisch zu Wort gemeldet zu dem Antrag Umgang mit psychischen Erkrankungen ich würde von dir heute gerne wissen, da heute im Bundestag die Zwangsbehandlung psychisch kranker debattiert wurde, wie du zur Zwangsbehandlung von Menschen mit psychischen Störungen in der allgemeinen sowie auch in der forensischen Psychiatrie wie du dazu stehst. Das ist natürlich, ich sag mal, ein ganz schwieriges Thema Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die sind ja, ich sag mal, ganz vielfältig. Es gibt ja nicht nur eine einzige Form der psychischen Erkrankungen und auch keine einzige äh, Möglichkeit, dass sie dann so Behandeln Es gibt sicherlich Menschen, die psychische Erkrankungen haben, äh, bei denen sie dann entweder sich selbst oder auch fremdgefährdend werden. Frage äh, auszahlen. Ähm, hast du da eine Frage über... Jetzt was, jetzt was, jetzt was falsch, oder? Nein, ich wollte, dass du deine Frage beantwortet hast. Ich dachte, du wärst jetzt fertig. Ach so, nee, pardon, ich hatte nur etwas gehört. Ich dachte, da wäre jetzt noch so eine Art eine andere Frage oder so. Ähm, ich wollte nur noch ausführen, also es ist unheimlich diffizil und schwierig, äh, da per se was zu sagen, sondern jeder Fall muss natürlich ganz einzeln und besonders betrachtet werden. Das sind wir nicht nur dem Menschen menschlich, sondern wie gesagt eben auch unsere Gesellschaft. Und ähm, wenn jemand fremd oder eigengefährdet auftritt, also dermaßen, Sag ich mal, psychisch erkrankt ist, dass er so auftritt, dann müssen notfalls eben auch Zwangsmaßnahmen her, um da wirklich Gefahren zu verhindern. Da habe ich eine konkrete Nachfrage. Ja, bitte kurz. Ähm, welche Zwangsmaßnahmen müssen daher? Also ich höre noch zu. <lacht> äh, versuch's nochmal. Ähm, du hast eben gesagt, da müssen Zwangsmaßnahmen her. Welche Zwangsmaßnahmen? Ja, in erster Linie sind es natürlich dann Zwangsmaßnahmen, wenn es wie gesagt um die Verhinderung von Fremd- oder Eigengefährdung geht, dass halt eben eben eben, eben, eben die Persfre eingeschränkt werden muss. Das ist ja Das Erste, was gemacht werden muss, weil alles andere erstmal ja nicht den Erfolg bringt, den ich mir in dem Falle ja erhoffe. Ich kann eine Fremd- oder Eigengefährdung nicht ausschalten, wenn ich die Person weiterhin frei agieren, ihren lasse. Da ist das natürlich eine ganz massive Maßnahme, eine der stärksten Grundrechtseinschränkungen mit, die wir ja kennen. Aber wie ich finde, in entsprechenden Rechenselfällen leider eine unvermeidliche Maßnahme. Eine ganz kurze Frage noch, Teil 205. Was sagst du zum Thema Parallelweltpolizei? polizei ähm, Das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Parallelweltpolizei? Korrekt. Aha. Also die Begrifflichkeit, so habe ich noch nie gehört. Ähm, könntest du mir kurz erläutern, was ich darunter verste verstehen muss? Ähm, ich bin nicht der Fragesteller, ich verlese nur die Frage aus dem Pad. Der Fragesteller ist mir nicht bekannt, möchte er das erklären. Ja, kann ich kurz machen. Ähm, es geht darum, dass sich halt immer wieder das Problem auftut, dass äh, Polizeibeamte durch ihren Schichtdienst äh, nur noch mit Leuten aus dem Polizeidienst äh, sehen, unterhalten und so weiter und sich dadurch in ihren Meinungen selber bestärken, was dann zu so Ausfällen führt wie der, Kal äh, der Polizeikalender, der äh, vor circa einem Dreivierteljahr dann mal konfisziert wurde. Also ich denke, dass von dieser Problematik sicherlich nicht nur Polizeibeamte betroffen sein werden, sondern sehr viele Berufssparten, die eben durch ihre verschiedenartigen Dienste dann auch sehr oft eben mit gleichgearteten dann zusammen sind. Ich persönlich habe, habe immer bemüht, meinen Bekannten- und Freundeskreis so aufzubauen, dass ich glücklicherweise darüber verfügen kann, nicht nur Kollegen und Kolleginnen dazu zählen zu dürfen, sodass ich also schon durchaus immer äh, einen Blick für die Gesellschaft äh, behalten habe und da also nicht diesen Tunnelblick erhascht habe. Äh, es mag aber sicherlich natürlich äh, Polizeibeamte geben, bei denen das nicht so ist. Und die dann natürlich durchaus in ihrer Meinungsfindung oftmals ein bisschen getrübt sind. Aber wir alle sind nur Menschen und auch Polizeibeamte sind nur Menschen. Und viele Fehler oder ich sag mal Eigenheiten und äh, Charaktermerkmale, die wir bei anderen Menschen finden, die werden wir auch in der Polizei finden. Das wäre meines Gut, Erachtens auch Befragung. sehr merkwürdig, wenn dem nicht so wäre. Die 18 Minuten sind um. Ich bedanke mich beim Kandidaten und auch bei den Fragestellern. Und wir kommen zum nächsten Kandidaten. Thomas Weiß. Danke auch. Nur eine ganz kurze Sache. Kann ich da noch weiter zuhören? Ja, natürlich. Ja, muss ich dann nochmal diese Sternchen 2 drücken oder kann das so bleiben? Das kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht kann dir jemand, der technisch etwas bewandert ist, als ich dir das beantworten. Das kann so bleiben. Allerdings müssten wir halt darauf achten, was so die Bridge bei dir sagt. Ob du störst, dann äh, geräuschmäßig. Dann müssten wir dich eventuell stumm stellen, ansonsten kann das so bleiben. Wie gesagt, wenn ihr was stört, sagt mir es einfach. Ja, weil das ist bei einer, bei einer ähm, Reform Bridge, kommt da schon mal vor, Störungen drin sind und dann kriegt man die anderen nicht mehr so gut mit. Ja. Ja, wie gesagt, sobald eine Störung auftritt, einfach Bescheid sagen, dann schalte ich das ab. Gut, wir kommen zu Thomas Weyers. Thomas, bist du da? Ja, ich bin da. Guten Abend. Dann kannst du loslegen. Drei Minuten Vorstellung, 15 Minuten Fragen. Für ja, gerne. Gerne, gerne. Ja, mein Name ist Thomas Weyers, ich bin 31 Jahre alt, komme aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus der Kleinstadt Gladbeck, direkt äh, vor äh, der Kulturhauptstadt Essen, ähm, bin Familienvater, äh, habe einen 14 Monate alten Sohn, war bis vor kurz noch in Elternzeit und arbeite jetzt wieder. In meinem Berufsleben bin ich Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer Intensivstation in Essen. Diesen Job fülle ich mit 50 Prozent aus und bin dabei, in diesem Jahr noch meinen Abschluss in dem Fachgebiet Pflegewissenschaft in der Uni Wittenherdecke zu absolvieren. In meinem vorherigen Berufsleben habe ich dann auch mal ein Examen als Rettungsassistent gemacht und bin mit vier Blau durch die Straßen gelandert. Ich bin 2011 zu den Piraten gekommen. Bin seitdem am Stammtisch Gladbeck, mache hier Kommunalpolitik äh, zusammen äh, mit einigen, die jetzt auch hier im Mammel sind. Äh, Habe mich in die Gesundheitspolitik hineingewagt, der Piratenpartei, und äh, koordiniert da jetzt seit einiger Zeit zusammen mit dem Schreibreform den AK-Gesundheit-NRW. Äh, ja, bin ganz zufrieden, in der Piratenpartei zu sein. Es äh, ist ein, äh, ein ganz äh, nettes und lebendiges Gefühl, wieder Politik zu machen. Das war es erstmal. Und jetzt ohne Fragen. Ich möchte noch kurz einen kleinen Hinweis aus eigener Sache geben. Wenn ihr euren Namen vor die Fragen stellt, rufe ich euch auf und ihr könnt sie selber stellen. Wenn ihr das wollt. Wenn ihr es nicht wollt, dann ohne Fragen, dann lese ich die vor. Joker. Ja, ich weiß ja aus deinem Kandidatenpodcast und weil wir uns kennen, dass du im Gesundheitsausschuss arbeiten möchtest. Benenne bitte ein Problem unseres Gesundheitssystems und biete einen Lösungsweg an. Ja, ein äh, wesentliches Problem unseres Gesundheitssystems ist sicherlich ähm, die steigende äh, Kostenspirale in den Krankenhäusern und äh, die, damit, der damit verbundene Abbau von äh, vor allen Dingen Pflegekräften. Ähm, es gibt spannende Ansätze im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, in denen man sieht, dass äh, die Kostenspirale umgekehrt worden, äh, werden konnte, indem man mehr Personal eingestellt hat. Ähm, die Zufriedenheit im Job sowohl für Ärzte als auch Pflege mit zugenommen hat, man also die Mangelsituation, die wir jetzt gerade haben, dadurch ansatzweise beheben konnte. Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, gerade im Hinblick darauf, dass wir zurzeit irgendwas um die 2,9 Millionen Pflegebedürftige haben, außerhalb der Kliniken, aber auch in den Kliniken. Da muss angesetzt werden, das ist ein Punkt. Man könnte jetzt auch noch den Punkt der Mitbestimmung von Patienten in wichtigen Bundesausschüssen mit aufführen, um das Ganze transparenter und offener und auch demokratischer zu gestalten. Gut, Frage aus Zeile 218, die Frage von Kira. Wie stehst du zur Frauenquote in der Wirtschaft oder bei den Piraten, auch wenn das eventuell Nachteile bringt? Na, jetzt komme ich ja komm aus dem Berufsleben, wo ich äh, in einem frauendominierten äh, Job bin und äh, mit der Benachteiligung von Frauen gerade in der Pflege nicht so viel mitbekommen. Meine Chefin sind alle Frauen, meine Professorin sind alle Frauen, meine, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die meine Klausuren begutachten, sind alle Frauen. Trotzdem sehe ich im Wirtschaftsbereich dann außerhalb des Krankenhauses tatsächlich hier und da Bedarf, eine Quote einzusetzen. Das kann ich verstehen. Innerhalb der Partei war ich bei Eintritt Ich war ja in der SPD, die Frage kommt später auch, die beantworte ich gerne. Ähm, da gab es eine sehr sehr hartes, äh, harte Meinung zur Quote, dass sie unbedingt sein muss. Äh, dieses Bild habe ich hier revidiert, gerade durch den Einfluss äh, von äh, weiblichen Piraten, mit denen ich viel zu tun habe, in der AK-Gesundheit NRW, äh, AK NRW, als auch in der Bundes-AG. Und äh, habe mich da davon überzeugen lassen, dass eine Quote innerhalb der Piratenpartei nicht unbedingt notwendig ist oder eher äh, zurzeit nicht nötig. Frage aus Zeile 219. Bist du medienkompetent? Wie würdest du mit medialem Druck umgehen? Ja, medienkompetent, äh, das ist so eine Sache. Auf lokaler Ebene bin ich durchaus medienkompetent, habe mich in äh, offenen äh, Pressegesprächen, Diskussionen mit anderen politischen Gegnern bereits äh, geschlagen. Ähm, kenne auch die Gegenseite. Ich habe irgendwann mal nach mein oder im Rahmen eines Sozialwissenschaftsstudiums Volontariat gemacht und auch die, die äh, Seite des Fragestellers kennengelernt. Ähm, ich bin nicht medienunsicher, ob ich medienkompetent bin Ach, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall keine Angst vor den Medien. Noch eine Bemerkung meinerseits. Bitte schreibt die Fragen ins Pad und nicht in den Mumble-Chat. Es kann sein, dass dort welche übersehen werden. Frage aus Teil 220. Was denkst du über den Einsatz von deutschen Soldaten oder Technologie in Mali? Ich halte nicht viel von Auslandseinsätzen und schon gar nicht, wenn sie bewaffnete Eingri äh, also Interventionen unterstützen. Humanitäre Aktionen, Sanitätsdienste, Einsatz von Mediwerks, alles okay äh, im Rahmen, aber äh, dann auch jetzt ein äh, Bundeswehreinsatz, der nicht durch ein äh, das äh, Votum des Bundestags geschützt ist, finde ich, ist ein No-Go und das geht nicht. Frage, ah, Joker, bitte. Jo, äh Warum ist die Forderung nach Abschaffung der Sektorengrenzen im Ges äh Gesundheitssystem sinnvoll? Erkläre vielleicht mal kurz, was Sektorengrenzen sind. Ja, Sektorengrenzen sind ähm, Gebietsschutzdefinitionen, ähm, in denen unterschiedliche Gesundheitsleistungen ähm, sich gegenseitig nicht, äh, nicht, nicht konkurrieren können. So eine Art Kartellschutz. Ähm, das ist beeinträchtigt den äh, mündigen Patienten, den mündigen Bürger darin, äh, tatsächlich freie Leistung auswählen zu können, sondern äh, beschränkt ihn auf das, was durch diesen Kartellschutz äh, vor seiner Nase äh, zur Verfügung steht. Und äh, das geht nicht. Zeile, äh, Frage aus Zeile 222. Wie stehst du zur AG Waffenrecht und zu weiteren Verschärfung der Waffengesetze? Ja, finde ich super. Also ich ähm, bin hier in Gladbeck zwar ein Kind des Ruhrgebietes, aber in einer teildörflichen äh, Situation habe zusammen mit meinem Vater Waffen geerbt. Ähm, die hatten wir hier im Haus und äh, ich bin freudig mit den Dingern zur Polizei gegangen und habe die abgegeben. Ich glaube nicht, dass man Waffen im Haus braucht und äh, Ich denke auch, dass viele Sportschützenarten, die wir betreiben, einige sind okay und harmlos, aber einige äh, neigen schon zur Tendenz des äh, Nahkampftrainings. Äh, und das ist kein Sport, das ist eine Be äh, Vorbereitung auf, einen, äh, bewaffneten, auf eine bewaffnete Auseinandersetzung. Und das äh, ist nicht notwendig, das brauchen wir nicht. Frage aus Teil 223. Was hältst du davon, dass fast der gesamte Vorstand NRW kandidiert? Na, Kandidaturen stehen jeden offen. Wie Kandidaturen ausgehen, ist eine Frage der Basis. Frage aus Zelle 224. Seit drei Jahren sitzen wir in Kommunalräten, seit über einem Jahr in Landtagen. Welche Lehren ziehst du daraus und wie würdest du die Arbeit im Bundestag mit der Basis organisieren, gestalten und Mit den Kommunalräten habe ich nur weit Kontakt, als dass ich sehe, was der Pascal in Münster macht und damit ja äh, anscheinend eine ganz äh, konstruktive, gute Arbeit zusammen mit der Basis organisiert. Ähm, mit dem Landtag... Aus der Erfahrung des AK Gesundheit NRW, äh, da gab es sicherlich am Anfang äh, Koordinierungsprobleme. Ich sehe, dass das jetzt angelaufen ist. Wir haben eine gute Schnitt, Schnittstelle mit dem äh, Lukas Lamner, der sich bei äh, Fragen, äh, wenn es um demenzfreundliche Stadt geht oder äh, um aktuelle Fragen äh, von Behandlungsverweigerungen äh, von Kliniken in Köln oder so, äh, mit dem AK auseinandersetzt und Rückmeldung holt. Natürlich ist für den Bundestag mehr auszubauen. Man muss schauen, ob man mit einem, mit das Liquid Feedback so einsetzen kann für langfristige Entscheidungen, dass die sind mitarbeiten kann. Da ist noch viel zu tun, aber ich bin da ganz positiver Hoffnung, dass das gut zu gestalten ist. Frage aus Zeile 227. Du warst lange in der SPD. Wie kommt es, dass du jetzt bei den Piraten bist? Ja, äh, berechtigte Frage war ja auch schon im Kandidatenportal. Ähm, ich habe eigentlich schon Anfang äh, 2011 keine Lust mehr auf die SPD gehabt, bin mit dem vor allen Dingen System Steinbrück, Steinmeier und äh, den Erben Schröders äh, nicht zufrieden. Äh, Hat, hat, kann, konnte mich damit nicht mehr identifizieren, kann mich damit nicht mehr identifizieren, äh, war aber 20 Anfang 2011 noch äh, in einer äh, Position als Kassierer der SPD, äh, habe dieses an zu Ende geführt, weil ich, äh, wenn ich Verantwortung übernehme, das auch gerne äh, konsequent zu Ende führe, bis zu dem Punkt, wo man rechtlich auch sauber aus so einem Amt austreten kann, ohne dass man einen noch schädigt. Ähm, Die SPD, äh, das, da bin ich eingetreten, nachdem ich im Kinder- und Jugendparlament in Gladbeck war, das war ein schöner Schritt, aber äh, ein politischer Fehler. Das waren lehrsame Jahre, aber keine befriedigenden. Die Piraten machen, polit machen Spaß, sind ehrlich, sind offen, auch wenn wir äh, unsere Streitigkeiten in Mailinglisten für die Presse öffentlich austragen, ist das äh, eine Form der, äh, der Ehrlichkeit, die ich in der SPD deutlich vermisst habe. Da wird alles hinter verschlossenen Türen gemacht und äh, da fließt mehr Blut als bei uns. Frage aus Zeile 228. Was denkst du über die Blutspenderegelung für Homosexuelle? Ja, überholt und äh, muss abgeschafft werden. Also die Einschränkung des Blutspenderechts für Homosexuelle ist, äh, ist ein schlechter Witz und äh, gehört nicht mehr in unsere Zeit. Frage aus Zeile 229. Wie viel Rückhalt hast du in deiner näheren Umgebung? guten. Also wir haben ähm, hier jetzt mehrere Sitzungen gehabt vom Stammtisch in Bottrop, Gladbeck, äh, Kreisreckinghausen, durch die Bank, äh, gute Rückmeldungen erhalten, äh, schlägt sich teilweise auch im Kandidatenportal wieder. Ähm, ich fühle mich äh, da ganz gut unterstützt und äh, komme gerade auch noch vom Stammtisch Gladbeck. Wir müssen ein paar Sachen klären, die wichtig sind für die nächste Organisation der nächsten Wochen äh, und bin da äh, habe da keine äh, Bauchschmerzen. Da kann man auch Goldwaage fragen, der hier noch drin hängt oder ein paar andere. Frage Zeile 230. Bist du für die Abschaffung der privaten Krankenversicherung? Bist du für eine allgemeine Bürgerversicherung? Begründet deine Aussage. Ich habe am Grundsatzprogramm äh, Gesundheit mitgearbeitet. Ich bin für eine Bürgerversicherung. Ähm Die Abschaffung der privaten Krankenversicherung als Grundversicherung ist in meinem Sinne, sonst hätte ich an diesem Programm nicht mitgearbeitet. Ob man auf eine Einheitsversicherung hinaus will, das muss man prüfen und noch diskutieren. Da gibt es auch Nachteile und Vorteile, die wir noch erwägen müssen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob eine Einheitskrankenkasse im Rahmen der Bürgerversicherung das Richtige ist. Aber generell, ja, das ist der richtige Weg und hinter dem stehe ich. Wie stehst du zur elektronischen Gesundheitskarte? ist ein wichtiges Werkzeug, um äh, Kosten einzusparen und äh, Patienten eine gute, äh, qualitativ hochwertige äh, Behandlung zu, zu lassen. Ist aber auch gefährlich, äh, da äh, wir äh, gegebenenfalls äh, sensible Daten von Patienten offenlegen, je nachdem, wie das System ausgenutzt wird. Ähm also als Anwender, der ich auch bin, äh, sowohl als Rettungsassistent als auch in der auch in, in, in In der Intensivstation, im Schockraum, wenn Patienten reinkommen, wenn sie nicht reden können, begrüße ich die Möglichkeit, über die Gesundheitskarte wichtige Kerninformationen über einen Patienten herauszuziehen. Ich sehe aber auch eine große datenschutzrechtliche Herausforderung auf uns zukommen. Frage aus Teil 232. Hast du eine Vorstellung davon, wie Parlamentsarbeit in der Praxis aufläuft, abläuft? Bist du dir bewusst, dass das ein riesiger Papierkrieg ist? Ja, das ist mir bewusst. Ich habe äh, direkt nach meinem Abitur mal Sozialwissenschaften studiert und habe da äh, Praktika bei Bundestagsabgeordneten absolviert. Äh, ja, der, der, der äh, Papierkram ist mir bekannt und äh, äh, ja, das äh, wird spannend. Es ist jetzt aktuell noch eine Frage im PET, die ist jetzt zu Ende geschrieben. Gut, ich verlese das. Zeile 234. Folgende Situation. Ein Journalist kommt zu einem aktuellen Thema mit einer Interviewanfrage auf dich zu, von der du weißt, dass, es keine dass keine Parteiposition besteht. Wie verhältst du dich? A. Willst du die Piraten gut dastehen lassen und gibst ein Statement, von dem du meinst, dass es eine Position am nächsten kommt? Oder B. Bittest du um Geduld, um die Basis zu befragen? ist eine sehr theoretische Frage, ähm, kommt jetzt darauf an. Geht es um eine Gewissensfrage, wie zum Beispiel äh, irgendein Auslandseinsatz der Bundeswehr oder ich, ich weiß nicht was, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, vielleicht eine persönliche Meinung, die deutlich gekennzeichnet äh, zu nennen. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass bei solchen Fragen äh, ich mich auf Meinung der Partei, und wenn sie nicht vorhanden sind, halt äh, auf äh, die Position, äh, dass man äh, bitte auf eine Antwort warten muss, weil wir die... Äh, äh, ja, unsere Meinungen in der Basis noch eruieren müssen, dass man darauf warten muss. Ja, da habe ich keine Angst vor. Frage aus Zeile 235. Wir brauchen eine thematisch breit gefächerte Liste. Warum soll ich dich wählen und nicht den Küppi oder so? Ja, du kannst ja beides machen. Das sind ja ganz unterschiedliche Themen. Äh, Köpi als Sozialpirat äh, oder äh, die Wirtschaftspiraten, die wir mit darunter haben. Äh, Gesundheit und Pflege ist eins äh, der wesentlichen Themen unserer Gesellschaft. Ich weiß, dass das bei den Piraten nicht so präsent ist. Und trotzdem haben wir selbst in der Piratenpartei äh, relativ viele Betroffene, äh, die äh, chronisch krank sind, die äh, pflegebedürftige äh, Angehörige haben. Das ist ein breites Thema, in dem man sich bewegen muss, das den Ausschuss für Gesundheit, aber auch den Ausschuss für äh, Familie, Senioren, Fa äh, Frauen und Jugend betrifft weil da viel abläuft. Wir werden immer mehr Alte und Pflegebedürftige haben in den nächsten Jahren. Das explodiert schlagartig. Ich glaube, irgendwann 2040, 2050, wenn die meisten in meinem Alter immer alt sind, haben wir 3,8, 4,5 Millionen Pflegebedürftige. Die Aufgabe müssen wir uns stellen. Das kann ich abdecken. Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr mich wählt. Ich hoffe es zumindest. Frage aus Seite 236. Christian, möchtest du dich selber stellen? Naja, meldet sich nicht. Kannst du dir das auch vorstellen? Der Kieler Piraten-Landtagschef Breyer verzichtet auf Dienstwagen mit Fahrer und zahlt 23.000 Euro Zulagen als Land zurück. Sein Argument: Andere brauchen das Geld nötiger. Ja, kann ich mir vorstellen. Also die äh, Zulagen, die er als Fraktionsvorsitzender bekommen hat und die er zurückgezahlt hat, finde ich äh, hervorragend vorbild, äh, vorbildlich, äh, super Sache, kann ich mir schon vorstellen. Der faire Pirat. Es gibt jetzt seit heute, habe ich gesehen, eine neue Spalte im Kandidatenportal, wo die Unterstützer abgebildet werden. Also welche Kandidaten, welche anderen Kandidaten unterstützen, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wer würde denn gerne zusammen in den Bundestag kommen? Hast du da schon Unterstützung abgegeben oder wirst du das noch machen? Ja, ich habe das gemacht, bevor die Spalte reingekommen ist und ich glaube, deswegen ist das da nicht äh, abgebildet, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Ähm, ich äh, habe meine Unterstützung bei Melanie Kalkowski, äh, Thomas Küppers, äh, beim Adios, bei äh, Peter Winkelmann und jetzt äh, habe ich gerade ein paar Lücken. Also das sind die, die mir jetzt gerade einfallen, bei denen ich immer eine Unterstützung abgegeben habe. Die werden aber noch nicht abgebildet. Ich weiß nicht warum. Wir haben jetzt noch 2 Minuten 30 für die Befragung des Kandidaten. Aktuell stehen keine weiteren Fragen im Pad. Gibt es noch Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Möchtest du noch ein Abschlussstatement geben? Ach, dazu hatten die anderen ja auch keine Möglichkeit. Ähm, nee, ich beende, mich, beende das hier und bedanke mich sehr für die Fragen. Das war äh, sehr interessant. Ah, da kommt noch eine Frage. Genau. Also ähm, Anmerkung 1 andere, die die Fragezeit nicht ausgereizt haben, durften das auch. Aber jetzt kommt ja noch eine Frage. Zeile 237, wenn du nicht in den Gesundheitsausschuss kommst, was machst du dann? Ich kann mir vorstellen, den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend äh, zu wählen. Ähm, ist recht interessant, hat ähnliche Teilaspekte, Familienförderung, aber gerade auch den Bereich Senioren. Ähm, das würde mich interessieren. Und eine Ze Frage aus Zeile 239, wie definierst du Pressearbeit für die Piraten? Pressearbeit für die Piraten? Äh, definieren? Also ich mache sie in Glappig äh, zusammen mit vielen anderen. Was ist Pressearbeit für die Piraten? Meinung und Stellung, äh, Grundüberzeugung der Piratenpartei zu aktuellen Themen äh, vor Ort oder auf Landesebene äh, angepasst äh, zu artikulieren, wenn irgendwelche Probleme in der Tagespolitik auftauchen und die da entsprechend äh, zu präsentieren. Bike, was sagst du zu. Ne, Moment, ich stelle eine andere Frage. Moment. So. Ähm, welche Mitglieder des Schengen-Abkommens sind nicht in der EU? Kann ich dir nicht beantworten. Gut. Eine letzte Frage, 240, katholische Kliniken und Vergewaltigung, Abweisung in Gottes Namen. Deine Meinung dazu? Ich habe heute am Statement der Landtagsfraktion äh, mitgearbeitet und da meine Meinung mit eingebracht. Ich glaube, das kann man auch gut nachlesen. Es sind noch 20 Sekunden, für eine weitere Frage ist es zu wenig. Ja, die letzte Frage ist Die letzte Frage ist übrigens falsch. Kirchen verkaufen zurzeit relativ viele Krankenhäuser in freie Trägerschaft. Hintergärten, das stimmt, ja. Für die Mitarbeiter von Krankenhäusern äh, ist es von der Mietbestimmung her positiv, wenn äh, Kirchen äh, die Krankenhäuser an freie Träger verkaufen. Damit ist die Befragungszeit zu Ende. Vielen Dank. Wir kommen zu Steffi. Steffi, bist du da? Ja, hallo, ich bin da. Dann darfst du jetzt loslegen. Ja, hallo, mein Name ist Steffi Nöter, ich bin 35 Jahre alt, Steuerfachangestellte, verheiratet, vierfache Mutter, fast ähm, aktuelle äh, Landesschatzmeisterin NRW, bei den Piraten seit äh, April 2012 im Landtagswahlkampf dazugekommen gekommen wollte ein wenig unterstützen, weil jede helfende Hand damals gebraucht wurde. Darum sind wir dahin, haben uns lange vor damit beschäftigt und ähm, sind dann direkt mit äh, in den in den Strudel sage ich jetzt mal gekommen, haben sofort Feuer gefangen, äh, weil wir so nett empfangen wurden in Krefeld. Ähm, kurze Zeit nach dem Landtagswahlkampf ist dann ähm, der Kreisverfassung Bank gegründet worden in Krefeld. Man hat mich aufgrund meiner beruflichen Qualifikation zur Schatzmeisterin vorgeschlagen. Und äh, direkt im Anschluss äh, auch wurde ich aus Krefeld vorgeschlagen zur Landesschatzmeisterin. Und ähm, ja, meine Schwerpunkte liegen äh, ganz klar in, der, äh, in Wirtschaft und Finanzen aufgrund meiner beruflichen äh, Kenntnisse. Als Schäferhangestellte und Bilanzbuchhalterin arbeite ich in einem weltweit agierenden Konzern und ähm, ja, das erstmal dazu. Gut, kommen wir zur Fragerunde. Joko darf wieder anfangen. Ja, hallo Steffi. Äh, welche Ausschüsse möchtest du übernehmen? Benenne klar genau ein Thema, das einer dieser Ausschüsse behandelt und biete dafür einen Lösungsweg an. Also ich interessiere mich natürlich schwerpunktmäßig für die Ausschüsse ähm, Steuern, Geldpolitik, Finanz- und Kapitalmärkte für den Haushaltsausschuss und für den Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ähm Von den Themen, die da jetzt aktuell bearbeitet werden, habe ich mir auch ein paar äh, natürlich verfolgt. Interessant finde ich ähm, gerade die Familienbereiche äh, zum Thema ähm, Jugendliche, Recht auf Ausbildung etc. Das hat ein bisschen was mit meinem äh, persönlichen Background zu tun. Äh, interessanter finde ich vielmehr die ähm, Gesamttransparenz von den Ausschüssen, die Verknüpfung dahingehend. Ich sehe so ein bisschen ähm, ja, das Sprachrohr, das fehlende Sprachrohr, damit man versteht, was passiert in den Ausschüssen, was passiert mit den Geldern, wofür wird es tatsächlich ausgegeben, um das so ein bisschen verständlicher und transparenter nach außen zu transportieren, damit auch der Bürger letzten Endes wieder mehr Lust auf Politik bekommt. Die Frage von Kira zur Frauenquote. Wie stehst du zur Frauenquote in Wirtschaft und bei den Piraten, auch wenn das eventuell Nachteile bringt? Ja, zu der Antwort habe ich ähm, kurz nach meiner Wahl irgendwas mal von äh, kleinen Mädchenbonus äh, gehört, weil ich nicht unbedingt für die Frauenquote bin. Ähm ich weiß aber, dass sich in der Wirtschaft ganz viel ändern muss in puncto Umstrukturierung. dass Firmenchefs, auch in dem Unternehmen, wo ich arbeite, daran denken müssen, dass ähm, Konferenzen stattfinden sollten, wo auch ähm, Frauen in Führungspositionen, auch Mütter in Führungspositionen daran teilnehmen äh, können. Es ist ähm, derzeit so, dass in den meisten Firmen ein, ein Marathon von den Frauen erwartet wird, ein Organisationsmarathon, dass man zu jeder Zeit äh, griffbereit sein sollte, ob man Kinder hat oder nicht. Ähm, Man sollte seine Kinder nicht äh, tageweise äh, nicht mehr sehen müssen, weil man an Konferenzen teilnimmt, nur weil man eine Führungsposition inne hat. Bei den Piraten äh, sehe ich das genauso. Frage aus der 248 Bist du medienkompetent? Wie würdest du mit medialem Druck umgehen? Also über die Frage habe ich eine ganze Weile nachgedacht. Medienkompetent im Sinne von ähm, der Definition des Wortes bin ich sicherlich ähm, Klar bin ich äh, total unerfahren, was ähm, der Umgang mit, mit Presse, mit, ähm, ja, mit den Medien an sich halt äh, angeht. Ähm, habe aber festgestellt, dass ich ähm, als Landesstaatsmeisterin oder auch als ähm, Pirat an sich sehr viel Unterstützung bekommen habe direkt. Und ähm, ich mir da auch keine Sorgen machen würde, dass ich äh, mich auf mein Umfeld verlassen kann und ähm, bedacht damit umgehen würde. Frage aus Teil 249. Was denkst du über den Einsatz von deutschen Soldaten und Technologien in Mali? Ja, das ist im Moment aktuelles Außenpolitik-Thema. Außenpolitik ist überhaupt nicht mein Thema. Nichtsdestotrotz ähm, stehst du Auslandseinsätzen der Bundeswehr grundsätzlich kritisch. Ich weiß, dass die Bundeswehr ähm, in Mali seit, äh, ja, mit Mali seit längerer Zeit kooperiert. Es werden äh, seit 2007, glaube ich, ähm, ausgemusterte Ausrüstungsgegenstände von der Bundeswehr äh, hingebracht. Es ist ein Ausbildungszentrum der Bundeswehr dort errichtet worden. Nichtsdestotrotz ist jetzt ein ganz anderer Fall eingetreten, ähm, der ja, so ein bisschen abrupt äh, beschlossen oder auch nicht beschlossen wurde. Vom, vom rechtlichen Hintergrund kann ich im Moment nicht so viel sagen, weil ich ähm, aufgrund meiner ähm, Tätigkeit im Vorstand und auch der Vorbereitung auf meiner Tagen die aktuellen Geschehnisse im Moment leider nicht ganz so im Blick habe. Frage aus Teil 350. Wie stehst du zur AG Waffenrecht und zur weiteren Verschärfung der Waffengesetze? Mit der AG Waffenrecht äh, hatte ich noch keine Berührungspunkte zur weiteren Verschärfung der Waffengesetze. Das Finde ich grundsätzlich gut. Ich bin für die Kontrolle. Ich bin ähm, gegen freie ähm, Verwahrung von Waffen in Privathaushalten. Ja. Frage aus Teile 251. Was hältst du davon, dass fast der gesamte Vorstand NRW kandidiert? Fast der gesamte bezieht sich auf drei Personen von acht. Ähm, ja... Ähm, Ich finde die Fragestellung eher ähm, suspekt. Warum darf der Vorstand nicht kandidieren? Frage aus Zelle 252. Wie viel Rückhalt hast du in deiner näheren Umgebung? Ich habe, ja, mit meiner näheren Umgebung ähm, meint man, glaube ich, auch ähm, meinen Ort, um die nächste Frage so ein bisschen direkt mit reinzunehmen. Ähm, Die haben mich alle zur Landesschatzmeisterin gewählt und mich dazu vorgeschlagen. Die finden meinen Job aktuell sehr gut, den ich mache und die haben ganz große Sorgen davor, was passiert, wenn ich ähm, das Amt nicht mehr ausübe. Darum sagen ganz viele ganz klar, wir wollen nicht, dass du äh, in den Bundestag gehst. Ähm, Unterstützung habe ich als Mensch und in dem, was ich tue, ähm, in meinem Kreis sehr viel. Ähm, ich nehme an, dass du damit die Frage aus Zeile 253 schon mit beantwortet hast. Ist das richtig? Ja. Gut, dann kommen wir zur Frage aus Zeile 254. Bist du erfolgsverwöhnt? Nein, also ich bin überhaupt nicht verwöhnt. Das, was ich ähm, mache, oder gehen wir jetzt mal vom beruflichen aus. Ähm, ich bin Steifer auf dem zweiten Bildungsweg. Ursprünglich ähm, habe ich mal Floristin gelernt. Ich habe mir ähm, sehr viel ähm, ja, nebenberuflich äh, angeeignet. Also ich habe Vollzeit gearbeitet und eine Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter gemacht mit, kind, mit Kindern, mit Familie. Ähm, ich weiß, was harte Arbeit ist, aber verwöhnt bin ich nicht, nein. Du bist Koordinatorin der AG Kommunalpolitik in Krefeld. Augenscheinlich passiert dort nicht sehr viel. Wie kommt das? Willst du das ändern? Willst du weiterhin Koordinatorin bleiben, wenn du auf die Landesliste gewählt wirst? Ich bin Koordinatorin des ak Kommunalpolitik in Krefeld und zwar eine von vieren. Ähm, das ist ein Team. Man wollte sehr gerne, dass ich da bleibe, um das Ganze so, ja... Ich bringe ganz gerne mal ein paar gute Ideen mit ein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es da im Moment sehr ruhig, was daran liegt, dass alle sehr konzentriert äh, sind in den Vorbereitungen zu der AV, zu den Direktkandidaten-AVs. Ähm, möchte ich weiter Koordinatorin dort bleiben, wenn ich auf die Liste komme? Ich glaube, das wird zeitlich dann eher schwierig. Gut, Frage aus Zelle 257. Falls du auf gewählt wirst, wie sieht dein persönlicher Wahlkampf aus? Mein persönlicher Wahlkampf, ja, wie sieht der aus? Ist das jetzt äh, themenbezogen gemeint? Ist das ähm, gemeint, welche, welche Aktionen ich gerne machen möchte? Ähm, fangen wir mal damit an. Also meine Themen sind in allererster Linie die Kernthemen der Piraten- in Bezug auf Transparenz und Bürgerbeteiligung. Das ist das, was, ich, äh, was mich zu den Piraten gebracht hat. ist das, was mich im Landtagswahlkampf äh, auf die Straße äh, getrieben hat, um an Infoständen, um an Podiumsdiskussionen teilzunehmen. Ähnlich sehe ich das auch, ähm, falls ich auf die Landesliste kommen sollte. Ähm, es ist mehr als hundertprozentiger Einsatz gefragt und viel Kreativität zum Thema Podiumsdiskussion und zum Thema ähm, Medienkontakte. Frage aus Seite 258. Nutzt du deine Position im Landesvorstand als Sprungbrett? War dir zum Zeitpunkt deiner Kandidatur in den Landesvorstand klar, dass du für den Bundestag kandidieren wirst? Nein. Ähm, ich nutze die Position nicht und es war mir auch nicht klar, dass ich äh, für den Bundestag kandidieren werde. Ähm, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, als ich im April 2012 äh, den Piraten beigetreten werde, dass ich äh, Kreis oder Landesschatzmeisterin werde, geschweige denn für den Bundestag kandidiere. Das ist aus den Situationen jeweils entstanden, beziehungsweise aus Vorschläge äh, in meinem Umfeld entstanden. Der Ferry Pirat hat eine Frage. Du hast ja drei Kinder, das Vierte wird jetzt äh, dieses Jahr geboren. Wie stellst du dir vor, dass äh, die Unterstützung äh, äh, stattfindet, auch im Bundestag? Ich habe gesehen, der Bundestag hat auch selber eine Kita und so weiter. Ich weiß nicht, ob die U3-Betreuung schon anbieten, aber müssten sie ja eigentlich. Wie stellst du dir das vor? Also grundsätzlich ähm, habe ich ein, ein gutes Umfeld, in dem meine Kinder betreut sind. Ich habe nicht äh, den Umzug für meine Familie geplant. Mein Mann ist selbstständig. Der kann seine Zeit frei einteilen. Ich habe eine sehr gute Tagesmutter und eine sehr gute Kita. Und ähm, er hätte mit Sicherheit in der ersten Zeit ähm, das, das Jüngste dann auch ähm, bei mir. Aber das, das muss man sehen. Das sind organisatorische Dinge, die habe ich in meinem bisherigen Berufsleben immer den Situationen ähm, anpassen können. Da sehe ich auch jetzt keine Probleme. Frage aus Teile 260. Kannst du dir das auch vorstellen? Der Kieler Piratenantagschef Breyer verzichtet auf Dienstwagen mit Fahrer und zahlt 23.000 Euro Zulagen ans Land zurück. Das ist ein Argument. Andere brauchen das nötiger. Ich finde das richtig gut. Und ähm, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Also als, Fra als, als Fraktionschef ähm, die Zulagen bekommen und hat das äh, abgegeben. Ja. Doch, also ich komme mit dem, was ich heute habe, aus. Ich gehe nicht, äh, ich kandidiere nicht für die Liste, weil ich äh, mehr Geld verdienen möchte, sondern weil ich was äh, verändern und bewirken möchte und aus keinem anderen Grund. Darf ich da noch eine Zusatzfrage stellen? Gern. Äh, ja, was, was machst du denn mit deinem Dienstwagen oder wie kommst du dann ins Parlament? Mit der Bahn. Und ich habe jetzt ein Fahrzeug, ähm, ich brauche keinen Dienstwagen. Okay. Kommen zur nächsten Frage, Zeile 261. Katholische Kliniken und Vergewaltigung. Abweisung in Gottes Namen. Deine Meinung dazu? Ich habe das heute gehört und ich finde das katastrophal. Geht gar nicht. Es ist unterlassene Hilfeleistung, meiner Meinung nach. Frage aus Zeile 262. Wo hast du bisher politisch dich bei den Piraten beteiligt? In welchen Bundes arbeitest du aktiv? Ja, das mit der Aktivität ist. Ähm in meinem Amt im Moment etwas schwierig, da mich das doch sehr ausfüllt. Ich bekleide so anderthalb Positionen, sage ich immer ganz gerne, als Landesschatzmeisterin und Vorstandsmitglied, das ein Stimmrecht hat. Ähm, ich bin Mitglied im AG, in der AG-Familie und im AK Wirtschaft und Finanzen. Aktiv kann man das aber nicht wirklich nennen. Ich höre da hin und wieder mal rein, wenn... Ähm, vom AK Wirtschaft und Finanzen so Präsenzveranstaltungen sind, wie ähm, ähm, in Essen hatten wir ein Treffen, da fahre ich dann schon mal gerne hin, um äh, aktiv an den Diskussionen teilzuhaben oder auch äh, zu Eubicon, da bin ich gefahren. So solche Gelegenheiten, die dann am Wochenende stattfinden, nutze, nutze ich gerne in der Woche. Ist meine Zeit meistens mit äh, Vorstandsarbeit und Schatzmeisterarbeit ähm, ausgelastet. Teil, Frage aus Zeile 263. Du möchtest gerne Finanz- und Haushaltspolitik machen. Seit sechs Jahre, Jahren gibt es den offenen Haushalt. Wie lautet die Bürger-Internetadresse und wie hoch ist der Gesamte Gesamtetat 2013? Ich lese die Frage nochmal kurz nach, weil ich dich jetzt sehr abgehakt ähm, gehört habe. Kein Problem, da kannst du ja nichts für. Ich lese einfach noch mal kurz nach. Die Frage kann ich nicht beantworten. Frage aus Teil 264. Warst du in anderen Parteien politisch aktiv? Nein, ich war bisher in keiner anderen Partei politisch aktiv, aus dem einfachen Grund, weil ich ähm, keine Partei gefunden habe, ähm, mit der ich mich hätte identifizieren können. Es war viel zu viele Kompromisse. Beke. nenne drei oder vier internationale Gremien, in denen Deutschland Mitglied ist. Internationale Gremien, in denen Deutschland Mitglied ist, ähm, Du meinst jetzt die, die EU die also ich bin da wirklich eher der Wirtschafts und Finanzmensch ich kann es nachlesen aber antworten kann ich das spontan jetzt nicht das ist ganz schlecht okay Frage aus Teil 266 ich nenne mir drei Beschlüsse die in der letzten Bundestagssitzung gefällt wurden ich habe glaube ich erwähnt dass ich im Moment keine Zeit habe um dem aktuellen Geschehen zu zu folgen es tut mir echt leid eine Bundestagskandidatin Ryan Ne, ne, ne, schon gut, schon gut, schon gut. Falscher Refleck. <lacht> Entschuldigung. Ähm, um, cool. Deine Meinung zu Sexismus in der Piratenpartei, speziell zum Artikel von Annette Meiritz? Ich hab hat, äh, ich habe das auf Twitter gesehen, ich habe den Artikel selber noch nicht gelesen. Ähm, ich persönlich habe bei den ähm, Piraten noch keinerlei Erfahrung dazu gemacht. Bin weder negativ ähm, ja wie sagt man das, angegriffen worden, ich fühle mich wohl bei den Piraten als Frau. Frage aus Seite 268, was unterscheidet deinen Politikstil von Politikstil 1.0 und macht dich somit zum Piraten? Na das, warum ich zu den Piraten gekommen bin, die Transparenz, die wir fordern, die Bürgerbeteiligung, die wir fordern, damit wie ich das eben schon gesagt habe, wo ich mich auch sehe, damit man wieder versteht, was Politik da oben denn passiert, was die großen Zahlen ausmachen. Genau. Ja, ich möchte auch hier nochmal, weil du ja im Vorstand bist, auf die äh, Aktion Musik braucht keine GEMA zurückkommen. Wir standen da ja, nachdem sich das über längere Zeit hinweg abzeichnete, äh, dass die ganz schlecht laufen würde am ersten Aktionstag, äh, den 17. November äh, da und hatten äh, in massiven Teilen des Landes, obwohl das eine landesweite Aktion werden sollte und als solche auch in der Presse angekündigt war, war lang und breit äh, nicht mal ein Ansprechpartner vor Ort in wichtigen Städten wie äh, Duisburg, äh, Münster und so weiter. Also quasi drei Viertel des Landes von der Bevölkerung her äh, war da nicht äh, irgendwie eingebunden. Und ich habe dann an den ganzen Vorstand äh, eine Mail mit äh, Sofortmaßnahmen äh, geschickt weil ich dachte, so als Vorstandsmitglied kennt man in allen Kreisverbänden irgendwelche Leute und hat da so eine Kontakte man, und ihr könnt doch da endlich vielleicht mal ein bisschen Druck machen und ein bisschen rumtelefonieren. Man hätte da auf den allerletzten Druck ja vielleicht noch ein bisschen mehr reifen können. Hast du da irgendwas gemacht? Ähm, ich gebe dir absolut recht und du beschuldigst den Vorstand in seiner Gesamtheit Auch absolut zu Recht, dass da mehr Aktionen hätte stattfinden müssen. Wir waren zu inaktiv. Um mal auf das Datum hinzuweisen, so um den 14. November herum war die Flauschkon leider aktiv oder sehr aktuell in den Medien. Ich als Schatzmeisterin habe mich um die Aufarbeitung gekümmert, habe das nachdem ich von den Problemen dort erfahren habe, äh, angenommen und habe das alles recherchiert, zusammengetragen und habe in diesen Tagen nichts anderes gemacht, als mit äh, Menschen zu telefonieren und diese Dinge halt äh, unter Kontrolle zu bringen. Sorry, ähm, die GEMA ist bei mir da leider da durchgegangen, auch wenn es schade ist. Frage aus Teil 270, was spielst du gerne? Mit meinen Kindern. Ansonsten habe ich keine Zeit zum Spielen. Ich verstehe die Frage nicht. Was sind deine drei Lieblingsspiele? Also mein Sohn spielt sehr gerne Mensch ärgerlich dich nicht. Das finde ich toll. Und äh, ansonsten mit meiner Tochter spiele ich gerne Hopperbereiter. Hoppe, aber sind das jetzt wirklich ähm, wichtige Fragen? Die Fragezeit ist beendet. Na, ich verstehe daraus, dass du nicht gerne spielst. Doch, ich spiele sehr gerne mit meinen Kindern. Aber... Ähm Ich spiele zum Beispiel nicht gerne im Internet. Das klaut mir meine Zeit und vereinnahmt mich sehr. So, wir haben das, die Befragung jetzt beendet und sind mit den Kandidaten für heute ähm, fertig. Ich bedanke mich herzlich bei den, allen Kandidaten. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei den Fragestellern für die, ähm, sagen wir, in den in größten Teilen sehr konstruktiven Fragen. Danke auch für die ähm, sehr, sehr disziplinierte Stimmung im Chat. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und eventuell bis bald. Äh, dann kann ich nur zurückgeben, Moderation war sehr angenehm, danke. Jo, auch von mir nochmal ein Kompliment, tschüss. Kann ich auch, vielen Dank. Intro und Automusik von Matthias Westlund. East meets West.